Ég vil nota tækifærið og þakka öllum styrtaraðlum og öllum þeim sem er að hlusta. Við bröðun hafa farið langt fram og væntingum. Þá vil einnig minna fólk á að þátturinn er líka í vídeoformi á YouTube. Hvað viltu þú vita? Hvað vil ég hvað vita? Hvað getur sagt þér? Hvað vilt vita? Vilt þú byrja að spyrja mig? Um eitthvað danskotan? Nei, ég veit ekki. Nei, nei, nei. Nei, skjóttur bara. Ég skal hérna svara bara eins við erum við gett. Já, fyrsta skot, við erum byrjaðið bara. Mm -hmm. miki eftir glæsilegur. Ó, takk. Ég líka, ég vil dressa mig upp. Já. Og því er... maður er búin að vera að popstæðna í 30 ár og ja. aftur mættur á toppin á Spotify. Þú veist, mm. og, og maður er mættur til svolfa. Ég get fjandakonni <laughs> að dressa mig upp. Eða ekki? Jú. Eir ekki líka eitt, eitt af því sem að þú er búin að sakna í COVID að hérna að sko reyndar þá er ég búin að svaka heppin ég hef fengið þessi ekki í á virkundum og um helgar hef ég stundum fengið reynlega að vera ég hef reynlega að brjótast inn í inn á heimilu fólks uh, og ég er reynlega inn á stofugólu heima ég á fólki að tróða upp fyrir kannski lítil partí yeah, okay. með gítalegara, Áskir Áskirsson gítalegara og ég okay. uh, vissur uh, listátt í Reykjavík böð upp á þetta mhm mm eh þetta var svo gottu listagjöf. Og e, listamenn sko úr ímsum áttum hreinlega voru pantaðir inn á heimili Og Æ, ég, bara gegn því allir voru með grímur og á. hérna og svona sótt sótt varnir í hávögum sko. Alhrett. Svo er bara talið í, þú veist, 5-6 lög. Og þanna ég er kominn aftur á hérna svona birnarreit, milli þess er sé tveggja á að, að, að, að troða upp í sömmaklúbnum hjá mömmu. En er en er þetta ekki dalti þetta er það sem tónlistarmenn náttla gera gjarnan þegar þeir er í blá birjuninni á ferlinu þá taka þeir öll gigg og líka pínulítil gigg og alls konnar ja, ja ja svo kemur eitthvað svona moment þar sem að þetta verður kanskje eða ég veit ekki eða ég væri að fara fáa eitthvað heim til mín í parti þá væri svona eðlilega hugsun hjá mér það væri erfitt að fá bubba eða pálurskar mm, nei bara alls ekki okay <laughs> ekki í mínútu við er alu okay. <laughs> er mm -hmm. sem eru sko, út og og og og svona litlar einkaveislur tær hava reyna bjarga lífi mínu. Já, tær hava bara tær sjáði þessa að það sé mjólk í ískópnum. Þú og, varst náttúratlega með risa projekt í undirbúningi þegar að þú ætlaðir að halda svaka stóra tónleika áki. Það var sko 5. afmæli sko 16. mars eh ári 2020 en Covid sem sagt hérna Covid giggið byrjaði akkurætt 16. mars. Þá voru 16. mars er þetta Þá voru fyrstu fjöldatakmarkarnir. Ég ég fék ég fék í amalskjör. Þanna og ég var eitthvað að reyna að grísa að hvað korti mætti gera það núna í mars sko 3., 4. og 15. mars. Mm -hmm. Það er ekki fara að fara gerast, við getum sagt okkur það sjálf. Mm -hmm. það eitthvað eitthvað að sjálf. Það verður ekki að koma eitthvað þúsundmannaleyfi nei í háskólabýó þá. En ég er núna settur í Háskólabíó núna í byrjun september. Þustu mm -hmm. 10. Og 12. september. Ég grunna það eftir að ganga eftir. Já, átt að, að ég gerast. Þetta er mér líka að væri bara orðin það er bara stappað í bókunum hjá næsta haust. Já, sko það, það er ekkert mikið núna um einhverar árssatíðir og svona ekki sem Nei. ég er frétt af. Nei. Við erum svona lim, limboi núna að því það hefur byrjað bólusetur fólk Mitt. og þanna þanna stemningin er nákalla svona <laughs> <laughs> allir eru bíða eftir því að verið að bólusetur þessa þjóð í bak og fyrir sko. mm -hmm. og mér finnst að vera eina hið besta mál að, að leifa því að gerast á 5 hraða sem þarf að gerast mm -hmm. af því ég er vanur að spila til dæmis að danceablem undur kringumstæðum þar sem er smekkfullt danskólf Jumvík. skilur allir að hoppa á staðanum og svitna og allir fyrir sleik <gry> og, og til þess að áhorandinn fáið bara aftur tröstið skilur í Jumvík. magan til að geta farið inn í svona rými skilur þá verður bara að vera búið að búa að bólu setja rjómanna þjóðinni allan að mér fannst svolítið gott að hérna, fá þess að fréttið bara núna um daginn <gry> að líkur á því að 190.000 mann sem verði bóla sett núni í júni mm -hmm. það þýðir bara gott sumar og við erum aftur komin í gang emitt, emitt mm. sagði við mig hérna að, að búið taka mig svolítið um tímafóðið þetta mm -hmm. tal, mm. og núna náttúrulega er smá tilefna því að þú ert, eins og sagðið þá, efstur á Spotify og þú veist hérna allt að gera hvernig er að vinna með ungun tónlistamönnum eins og til dæmis þetta sem varst ekki núna um birni Veistu, þetta, þetta er dásanlegt og það sem að Ég get ekki annað en verið bara gladur og þakkláttur fyrir allt sem er að gerast núna mm -hmm. uh, sem, Nú er ég að fá það svolítið, beint í fangið að það er ný kynnsluð tónlistarmanna og bara jæpil ja, krakka mm -hmm. sem er eitthvað skil þrjáttjóðar mýgring ég og þau eru núna að kveikja á allum sko, gömlu lögon Göml Gamla, gamla katalókum stöður í alvörunar hlustu á stöðuplötuna síðan 1993 okay. og uh, Unnsteinn Manuel gerir eða dásanlega kófur af er þetta ást mm -hmm. sem ég held að sé nú einn besti texti sem ég er nátt í hann samið og uh, önnur stelpa sem að heitir uh, Elín Sara Hall hún lék í Lommir að Falla Já, varst að segja mér þetta bara en er því viðal að hún er að gera núna sína eign ábræði á staðsstuð okkei okay. sevik geðveikt hjá honi þú í... búinn hlusta á það. þetta er, þetta er þetta er það, það er intissleg upplifun að heyra aðrar listamenn semst e gera svona ábræður á sinni eign hátt sko mm -hmm. þú veist, þetta eins og þau upplifa leiðin sko mhm mm og af því ég er stundum hérna Í soldi seinna fatta stundum sko, ég er soldið lengi að kveikja. Þú vissir ma gerir eitthvað, ma skrifir eitthvað, ma er eitthvað upp, sendir það frá sér. svo ger ég mér óskupu lítla grein fyrir þí, hvaða áhrif það hefur á fólk. Einmilt. Ég það ég heyrði ekki textann a af er þetta ást. Ekki fyrr en Unsteinn Manuel sungur það. Hvað ne lísi það sér? Sko, heyrir hann það á hátt eða... Já. Ég lössi kveikt á um hvað þessi texti væri <grystu> og á hvaða stað ég var og uh, hvað þetta skrifaða miklum sársöga, ég þurfti að losa um svo mikinn sársöga mm -hmm. og uh, ég náði að koma því orð og skila því frá mér en, en svo kemur þetta moment ég get alveg verið á tannum veist, í stúdjónu mm -hmm. veist, ég get alveg hérna, verið að að tjúlust úr fullkomninar áráttu veist, þar inni og mjög stásu sem allt er lægi mm -hmm. en mm, þegar lægi er tilbúið og ég er búin að senda út þá kemur þetta krúsjálmómið það sem þú verður að sleppa tjókunum af listaverkinu þínu þú mm -hmm. getur ekki stjórnað við bröðum annars fólks þú getur ekki krafist þess að fólk klappu fyrir þér þú veist uh, þú getur ekki heimtað að að lagi verði hittari. Eimt. Þú veist ef, ef ég gæti það þá væru öllu einn hittarar og þau er það er da bara ekki neitt. Það er nota mörg. Þetta, <laughs> þetta er alveg slatti. Þetta er alveg mjög góður katalógur sem ég er alveg svakalega stoltur af. Ég er eignin eh uh, það er svo skrítið að manni líðurst þetta eins og man er ekki gert neitt. <laughs> og þekki það. Já. Og, og svo hérna venlega fær staðfestingu á því gagstæða í gegnum hann og fólk. Það er svolítið mikið til í því. Á. Mikið til í því. Og, mm, og þetta er ekki bara hérna e e e þetta á ekki bara við um músíkina mm. listsköpununa um, þa þa það kemur líka til mín fólk þú veist, núna koma til mín hammar sem eru núna orðni þrítur mjög mm -hmm og þeir taka með afsíðis og og einvælla seg Palli veistu í verð bara eiga að koma í frambir þú eiga að berjaga lífinu þúst ja, það er svolés ja þetta eru hommar sem að voru eru kanski að ekki öllu líf mm -hmm. þú alla sem er barnesku er vit fyrir það að koma út þúst eða kanski aðstæðurnar að leyfdu það ekki eða eitthvað uh, og svo bara að segja þeir þúst Ég, ég var já, sömur þegar það bara heillega sagt ég var að pæla í að klára þetta bara, mm -hmm. og svo sá ég því í sjónarfinu þú veist. Þetta lýtur að vera á einhvern veginn á Þetta er rosamagn þú veist að fá svona Þú getur ekki heimta þetta þú getur ekki beðið um þetta Nei. en hvaða, ef þú segir þeir séu konur yfir þrítugt hvaða tímabil er það þá þegar þú ert að hafa áhrifða þegar þeir eru unglingar hef? Já, þú veist. Og í, í sjálfum sér, þetta, þetta er alveg frá, þú veist, ég byrja núna fyrir 30 árum síðan, en 91 mm -hmm. að þá var Rocky Horror í MH. Alveg er ég. Og svo tóku við öll þessi dragsjó, mm -hmm. og ég og Marius alveg á fullu, alveg fyrs. Mm -hmm. Og sko, uh, Það vantaði ekki eftir í þessi dragsjóð nema skömm <ljum> Við gátum ekki skammast okkar og Hvað en, að, að, kemur það samt? er eindislegt sem betur, ég veit ekkert hvað það kemur hvað það kemur það að vera 91 með svona sjó og, og, og finna enga skömm, það er vel gert Veistu, sko Þegar mm, mm, mm, mm, ég veist Það var bara ekkert auðvelt að vera gay Það var ekkert auðvelt að vera hins á Íslandi 91 Nei, nákvæmlega Uh, mér að segja fólk sem við sem af, fólk sem við þekktum persónulega var jafnvel veikt veist, og var að deyja úr ákveðnum vírus sem við vorum að díla við þá sem heitir HIV-Vaf og en kanski getur verið að uh, eins hræðilegur sjúkdómur og HIV-Vaf vissulega var mm -hmm því getum ekki sagt þann síðar lengur mhm hafa -hmm. mikið ávenust um, og þrátt fyrir þessa blóðtöku veist, á Íslandi að þá varð allavona háivaf til þess að venjulegt fólk á Íslandi þúlust okkur öllum var stilt uppi veggr og við urðum að fara að tala veist, um hvað er að vera gay hvað er að vera hommy hvernig kynlífið okkar funkarar Eimitt. hvernig getum við lifað öðru ykkur kynlífi þú við vorum bara að pæla í sótvörnum veist, þess tíma mm -hmm. veist, okkar sótvörnir okkar helsta aðferð var smokkurinn mm -hmm. og við höfðum í raun ekkert annað Eimitt. en þess að verst var öll þessu óvisa veist, það vissi engin í upphafi hvern, hvernig þetta smitaði sman á milli Eimitt. ég mani þetta því að ég Það þarf ekki að þóa um hendunar á almenningsklósetum, á hlæmbi, þú veist, maður þarf að drekku úr sama glasið, þú veist, árum og... er þetta? Sem þetta er... Eh, eh, ég er að mæti upp í samtíkið 78-1987, þá mm -hmm. banka ég fyrst upp á, mm -hmm. þú veist, á njónum og sem betur fyrir þá kom Þorvaldur Kristinsson til þeirra mm -hmm. og áttu við mig alveg ofsalaða fallegt samtal. Skjálfóndan hjónum að þegar það væri bara erfitt. Uh, ég arka þarna veist, upp að lindagötunni mm -hmm. <laughs> veist, og banka upp á þessu timbur þarna bara einn, ég vissi ekki að maður geti bara opnað hurðuna að labbaða inn <laughs> og hérna þanna að já ég sko ég held að með HIV-Vaf vírusnum fara að dundrast inn upplýsingar til almennings sem við bara einhvern veitlega uh, höfum aldrei hvitað af eða heyrtað af áður. Nei. Og uh, við hommatnir læriðum ímislegt um okkur sjálfa, en um leið restinu þjóðunni. En mitt. Þannig að uh, ég held að þetta hafi verið nefnilega eins mikil hryllingsaga og þessi vírusu var, mm -hmm. þá opnaði þetta á umræðu og uh, allt í hennu fór að fá ábyrgar upplýsingar frá mm -hmm. ábyrgu fólki til dæmis landlækni, þú veist, fólk sem vissi um hvað það var að tala mm -hmm. veist, ekki einhverja mítur, ekki einhverja sögusagnir, blala og þessara upplýsingar náðu til mín 17. Mm -hmm. 17. Mm -hmm. Skilur þið? Að ég ætti henni að kveikjaði býtu þy er sem sagt er ekki einn. Ég hérna. Akkvarat. Ég er ekki einhru flippi hérna. Þar annað fólk hérna út í heimi Einnig. sem er að dila við nákala sama. Mhm. Mm ég var bara að dila við tilfinningar. Ég var ekki að dila við HIV. Þú Nei. veist. En svo kom þessi vírus, HIV. Þú veist, og svífur yfir manni, e, e, þú veist, eins og svona, svona draugur, mm -hmm. veist, sem sem stöðugt kemur til baka að að árása óttin sem fylgdi því að lifa með þessum vírus um, ég held að, að þessi ótti hafi ekki farið úr maður á mér og miðtökjærun á mér fyrir en við fengum okkar bólusetningu við HFF Forða. Það, það, það er núna komið líf á markaðinn sem við kallum prep og ég er sem sagt á þessu lífi sem er forvarnar við. Þetta er lif, þetta er hlæðslu sem ég teka einn svona dag það hlæður sig upp í líkamanum það tekur einnig og tvær vikur að hlæða upp í líkamanum en það bara einfallega verður þess að ég get ekki pylgað upp háðum vatnvírusin Líður er eins og þetta hafi og einhvern nátt hangið inn í maganum og það er alveg þangað til þú Allan tímann, já og það var fyrsta sem gerðist þetta yndi slega fólk sem vinnur upp á liflækningadeild, að þrjú, mm -hmm. gamla borgar spítalunum eins og ég kallar mm -hmm. þetta að það fólkjast með manni og hérna tekkaði hvaða áhrif lífið hefur á mann mm -hmm. sérstaklega þetta fyrstu tvær vikun þú getur þetta fengið ein einhvers konar aukaverkanir sko að því líka það kannski við lifinu fyrst eins og að segja intruder sko aðskotahlutur sko. Bara hvað að gjá. Þú okay. getur fengið maga og hausverk og svona. Mm. Ég reyna að slappa í þetta allt saman, alla ja. aukavarknir. Og svo spyrjaðu upp á upp á deild. Bara eiga það aðaleið hvernig hefur það? Einhver aukavarknir? Nei, allar einkar líkamlegar aukavarknir, það er aðallega andlegu aukavarknir. Hvernig þá? <laughs> það allt í mun Avar 30 ára gamall ótti við vírus sem er búna að vera þúst að bak við kluggatjöldin allan tíman. Hvernig lísti það sér þegar hann segir að að að þessi ótti fari? Fannst du að þú ert var bara svona eins og að vera allt í nú fækkir bara einhverra slökun í í skrokkin, sem ég hafði ekki fundið áður. Mhm. Mm uh, tek þess að fyrir mig sjálfan ég vil vera á prep mm -hmm. fyrst og fremst til þess að verja mig hemmet uh, burt með gamla hérna hugsunaháttin þú veist hétna, er þú með smoka? er þú með aids? er þú með þetta? er þú með svona sjúdama? ég vipa allir ábyrðinni yfir á partnerin út með það Þú veist, ég vildi frekar taka ábyrð á mér, veist, á sjálfur mér. Mm -hmm. Í leiðinni þá, hérna, passa ég upp á það að minn rekkunautur eða minn kærasti, ég skilur pekki ekki, <laughs> sem að hann vill ekki, en snildinu baku þegar að vera á prep á Íslandi er uh, eftirfyldnin. Þú mátt ekki vera á prep á Íslandi eftir þess laust af þriggja mána fresti þá verð ég að mæta ég ég fæ bara þriggja mána mm -hmm. og þriggja mána fresti þá verð ég að hérna, mæta aftur upp á deild og ég er testaður við ählú tafylki bara til er í bókinni okay. vegna að þess að eh uh, þú tak eftir í í bandaríkjum þegar ég byrjaði að nota prep á mannfólki circa 2012 mhm mm Strax fyrsta árið þá hrundu HFV nýsmit niður um 40%. Mm -hmm. Og 2013 þá hrundu þau nýður um önnur 40%. Mm -hmm. Og í dag þá næstu ég heyra til undantekninga HFV nýsmit í vestranum samfélagum. Þú, stu, þú næstu ég heyra til undantekninga. Mm -hmm. En hvað gerist? Hámatinn fara að ríða smakka löst. Og aðrir sjúkdómar fara að gæjast yeah. og, og, og gera comeback eins og til dæmis og ég sá án sé gott plaggat á einum gay klúbbi í Bandaríkjunum einu við 2013 þar sem var mynd af svona, Tom, Selleck. Tom Selleck svona 70s mynd og með Mottuna ja ja með Mottuna og allt og og, og, og á plakkatrinni stóð Guess who's back from the 70s? <laughs> Mr. Syphilis. <laughs> Syphilis. Þann að við þurfum að hérna passa okkur af því núna. Já ja. Og þess mun að vera bara hérna í þessu prógrammi. Mm -hmm. með þessa uh, eftirfylkni og uh, og og ég í leiðinni get líka spurnt þann mig hvað var ég duglegur að mæti í Tjekk? áður en ég fór að prep mm -hmm. hvað liðu margir mánuðir milli þess sem ég þorð að fara mm -hmm. liðu sex mánuðir liðu kannski heilt ár nú veist mm -hmm. núna í dag ég hef aldrei verið jævn viss um minn status mm -hmm. veist, ég hef aldrei verið jævn viss um mitt heilbrigði mitt líkamanlega heilbrigði en var þau upplýrð að hafa verið langt tímabil þar sem var ekki orði af því að við erum fá að Íslandi mm -hmm. þeir sem eru samkynniheir í Íslandi er þau nota náttla fáir miðað við önnur lönd mm -hmm. að hafa verið orðið svona eins og gjá innan hérna samkynniheir hópsins af því að það væri ótti þessir gætu verið með smit og ég heit vet það að þessar Þa, smittaður það var svolítið sérstaklega á 80s tímabilinu okay. mm -hmm. en síðan þeb Gerum grein fyrir því að, þú veist, það er nokk grein fyrir að þú mm -hmm. þúst það, það er hægtilega örukk kynnlivi þú getur notað smokka og það sem að er til leiðir sko. þú, þú þarft ekki að skjálfa beinunum af hræðslu sko við mm -hmm. vírúsunn ef þú bara fer varlega. Mm -hmm. En síeinn getur ekki þúst þú getur ekki sían hérna, bara áætla það að allir séu eh uh, alltaf, veist, og dóm grænt allrar sé bara í sta, stakast af fínasta lagi alltaf. Meni. Nei. Uh, Magnærösta lísi sem er hérna með þú vissu snertta og þetta ég er nóg gamall til að muna eftir einmitt bara uh, maður að að mér heyrðu að einhverri HIV smita að þá er, uh, bara heyrði ég eftir að koma nálaft þessa minnstaklingi ég geti smitast með því að koma nálaft honum og bara uh. þetta var alveg svo draugur sko. Já. Þá er í raun verið náttla Magic Johnson soldið sem að varð andlitið svona einhvernig þegar hann kemur þarna og bara þá einhvernig varði allt svo raunverulegt. Já. Eh Magic Johnson þá var þetta Akkurat. Og það var ræðilegt að horfa upp á valdamikkið fólk og, og stjórnvöld sem kusu að humma þetta fram á sér og hérna að því þetta var Hommasjúkdumur. Akkurat. Það var, Akkurat. <laughs> það var, það var að ræðilegt að, að horfa upp á það. og í, í rauninu hægt að segja heil kynnslóð Homma hafir hinna dávíð. Ee mitt. Eh þetta var sko þannig blóðtaka. Ee mitt. Uh, var mætir Elizabeth Taylor alveg brjálf. <laughs> og hérna og Liz Taylor eh uh, það var hún. Eh þá varu svo eins og Dion Vorvik og Elton John og Madonna. Mhm. Mm uh, þau öll eh uh, stofna sína eigin sjóði þust í eigin nafni og það voru sko haldin danceball og dans marathón þust eh team um, were wegeberot that's what friends are og það var mest seldi síngull árssins þust eh um, Elton John um, er n að þust og og ég get ekki að ég, ég held ég gruna að að aðkoma þeirra, þessa fólks mm -hmm. veist, og, og þessar grilljónir sem þau náða að sapna til alnæmis rannsókna, mm -hmm. það maður bara velver að þetta hafa orðið þess að ég get verið á prep í dag. Ég skil ég. Að því hjólinn snýðust svo hægt. Mm -hmm. Þú veist. Og hérna ég búin að ræða þess við þeim hérna þveri er svo fljótt að gleymast. Ég ræddi við Sigursteinn Mássson um þar hann var hérna og Margrét Þórlú um þetta einhvern tíma kom út úr skápfnum og Íslandi á þessum tíma og sérstaklega náttla fyrir Margrét Þórlú sko. Mm -hmm. Fyrir það löngu síðan. Það var bara hún, bara, hún lísti þig bara þann að einum degi misti þig öllt tækifæri míni. Mm -hmm. Og bara fólk hefna, sem búðu vera vinir mínnir bara hætta að tala um. Mm mhm. Men svo fljótt að gleymast sko og hérna sem betur fer er náttla gýfulega miki bóuð ávinnast. Mhm. Mm Hvar myndu við segja er er er, er ávunningurinn Er er fullnaðar náð eða er langt í land? Nei, nei, nei. Langt í land. Hvar eru hvar eru stærstu vígin? Mhm. Mm mhm. Mm mhm. Mm mm -hmm. Je <trykja> ég ég ég, ég uh, núna transfólk mm -hmm. á mjög svipuðum stað og við vorum fyrir 30 síðan. Já. Þannig að hitin er þar núna, núna Já. já. Eimmt. Og verkavinna. Já. Mhm. Hvað er hvað er kemurðu segja væri hvað væri helst að vinna þar? Bara alls sko, konan. Í, í í fyrsta lagi mm -hmm. þá er, eru þau efvilla að vakna sjálf til lífsins. Eimmt. með þessum sýnilega. Mhm. Mm Eftir því sem transfólk verður sýnilegra. Eimmt. og gefur baráttunni andlit og nafn. Að, að þá e, e, e, vekur það upp auðvitað anna transfólk ekkert að þósu við hármatir gerði fyrir 34 á síðan. Akkvarat. Eh uh, við bara erum mættir í á forsíðu mm. gefa baráttunni andlit og nafn. Mm -hmm. Og sýnir leikinn er eh uh, mynd ég segja al magnaðasta verkhverðið ja. í baráttunni og þú veist og, og hér kem ég 93 með bara diskoplötu og uppröndlega pælingin var bara að gera diskoplötu mm -hmm. ég hefði bara áhuga á diskori mm -hmm. og þetta var bara forvitin um þetta listform aðalega bara, akkur til svo mikið af lélugu diskori akkur til svo mikið af lélugu 90% af dansstónlist bara algjönd krap og af hverju er 10% af þessu algjör snillt, svona mm -hmm. tímar og skuld. Við leggjum að stað með það. Okay. Ég og Jóhann Jóhansson heittinn mm -hmm. og Sveir Jón Kjartarsson mm -hmm. og gera stuðblönduna. Ég rangar síðan við mér þegar platan er komin út og ég er fann að túra á félagsmyndstöðum. Ég varð svona emsjögöti þess tíma. Ég fór í alla grunnskóla og allar félagsmyndstöðunar að því krakkarnir gripið þetta fyrst. Krakkarnir föttu þetta fyrst. Við vita. Uh, að þá er í einu þá, þá rangar ég við mig þar sem ég er allt í einu stattur í miðri mannrið með ykkur diskóplátu <gryllu> <gryllu> en diskóplátan var ákveðin sýnuleiki mm -hmm. vist, músikvídjón sem voru gerð og ég að tróða mér í alla fjölmila vist, að gefa andlit og nabn og að gera það... um það, það var ekki bara andlit og nabn vist, það var líka húmor Músík, sköpun, list, sko, Einmitt. og hérna, stöf, stöffi sem við erum klári í. Og, við, hérna, og ég, ég trúi því að það sé all, al all, all besta, besta leiðin. Ég allir mannir þetta á duður. Þú verður að ná að snerta við fólki og verður að ná að tengja við það og þau verður að tengja við þig. Já. Ég held allir, allir listamenn, allir listamenn, eru bara í því að reyna ná tengingu uh -hmm. er það ekki engin list að maður vil skapa og, og svo yftir bara öxlum þú veist, auðvitað vil ég er vekja upp með þér eitthvað tilfýringar Já. eða ég bara í orð einhverju sem þú getur ekki komið í orð mm. það er ekki þessum góð list gerir fyrir mann, hvað sem að það er med, hedna, tónlist eða bíómynd og hún nær Já. nær einhverjum hluta af manni Já. Um einhverju tengingu Og ég vil það, ég vil að fólk tengi við þessum lög, ég vil að tekstarnir séu uh, nógu einfaldið til þess að munir þá og lögin og meðlótegurnar verða að vera svo ketsi að þú þátt bara að heyri þetta einu sinni og svo flöytir á þetta götu. Mm -hmm. Og ég vil helst að lögin mín séu sungin á hverju einasta götu átti, þú veist, í öllum partíum, spila á öllum klubbólum, eða fríu uh, eða er ekki lendið þá erki hérna, týpu listamannunum sem að hérna, agnúast út í allt sem er meinstrým mm. og þetta má ekki vera vinsæl þá, þá má hann bara vera þar en, en veistu, mín list gengur þetta á þetta list, mín listsköpun er pop sem er dreigð af orðinu popular algjörlega Og, og ég skil ekki að þú ert að setja eitthvað að nút Ég skil ekki að, að þetta er ekki að vilja að fólk konsjúmi það sem mest Af hverju ekki Ég vil að laumins ég sungin í söngjandi framan skóluna Og ef einhver ásáttíðanemnd þú veist, sendir mér e-mail og, og þarf að fóað playbakið af allt fyrir ástina eitthvað. og þau eru búin að búið til texta við það og það sem hann Ég ít á send ég, Já, ekki já. málið, gó Bara notið þetta blasti þess út. Ég Þeg, vil það. Þegar þú varst að lýsa þessu, þessu með diskoð og allt þetta, upplifurðu það á þeim tím og þessum árum að þú værir að hafa svona mikil áhrif í sari mannréttindabáratu eða sérðu það meira núna eftir á? Eftir á. Því þegar þú ert inn í miðjum hitanum þá kannski þá er ekkit alltaf alveg kveikt á öllum Akkurat. bækistöðunum mm -hmm. í höstum á þessu sko þú séstiglega þegar þú lendir í svona hringgæju eins og að eiga hittara og síminn hjá því hringir 50 sinnum á dag einuð og þú þarft að, að gera 4 5 þá vikuna þáðeru að þá hefurum nó annað að hugsa heldur en að spjáa mmm, hm ég er semst svakalegt verkfæri í mannréttarborðinu þú sést ég ég hef meiri áhrif en kort að monitorinn séu okkei okay og kort mm -hmm. að hérna ljósa sjóu rétt og þúst kort kort á 20 sé í lagi þúst þarf að þrengi þá mér eða hvað mm -hmm. ég er að hugsa ykkur alltaf að hlutir sko. en ég var átta eitthvað svona móment sem að þú, veist, þú, þú einmitt ert hérna eh ja þekkt þegar gleði gangar norðan þannig að að bara náttúrabara hvergi í heiminum sem jafn hátt hlutfall sem að mætir að þú ert þar bara í forgrunni og hugsar um strákinginn sem fór skjálfandi á beinanum nýrið í samtökið 78 og þetta er að hérna ég er komin að langa leir Já, ég gerir nefnilega og, og být til þessi læti í gleiðugangunni og vil gera það mm -hmm. vegna þess að mér verður hugsa til stráksins sem var skjálfandarbeinunum að banka upp á 17 óra gamall mm -hmm. ég hugsa til hans og svo hugsa ég til gursins sem er auðvitað á gangstíð sem er ennþá ég skátt Akkurat, þú veist, skítrættum við að koma út í dag, þá var hérna kannski, er hiss á því hvað eru um mörg skápakeys á Íslandi. Er það ennþá svo líf? Það er já, uh, já, uh, því miður. Það því manni Og. fannst að það, það var tímabila sem að það var einhvern veginn, svona einhvern veginn, algengt að einhverjir höfðu verið kannski í hjónabandi í 20 ár og svo loksins þorðu þeirra að koma út úr skápnum en maður mm. held kannski að það var orðið sjálfgæðara núna Nei, sko það er ímislegt áunist en, en trúðumir, þú veist elsku skápakeysin eru að nenn Já. og ég stundum veit ekki alveg okay, hvaða, hvers konar óta eru þeir að dýla við hvaðan kemur þessu mm -hmm. við að koma út óti við dómörku Eru ská og hva hva hvaðan kemur sú dómarka frá vinu einum? Uh félskiptuninni. Er, er ekki líklegt að það komi oft fram annars sjálfum? Nei, ég veit ekki, og hérna eða heyrðuðu eitthvað segir ljótt í útvarpinu? Mm -hmm. sem sem leyfir þeir að búa til þennan slagbrænd. Mhm. Mm bara bara þú setur svona slagbrænd fyrir, fyrir, fyrir fram framan lífið þitt. Já, einmitt. Og hérna en, og þeirra, en... og, og, og vistu, Uh, en ég er ekki í gruna, vissu? Mhm. Mm Nú þarf ég aðeins að ranta. Já, rantaðu. Ég held að, að ég, ég get bara að tala verið hönd hammanna. Mm -hmm. uh, sem er einn liturinn í litróvi hinseign fólks. Mhm. Mm en ég held að það er einu samt við um eða allt litróvi við í hinseign mm -hmm. á hinseign litaspjaltinu sko. Mhm. Mm ég held að margir hammar síðan að dýla við eitthvað konar tráma ok og um, ég hef ekkert mikið fyrir mér í þessu Nei. þú veist þetta er bara svona he heimatilbúin en það kenning mm -hmm. en ég held að áfallið sem að við erum að dýla við það gerist mjög snemma e eitthvað tíðan í barnaðskun og ég held að viðkvæmi punkturinn við hvað ma tímabilið okkar mm -hmm. er, er byrjar að byrja sko daginn sem við kveikjum á því að við erum ekki alveg eins og hinir mm -hmm. við erum kannski 5 ára 6 ára þegar við kveikjum á því að við erum ekki alveg eins og allir hinir krakkarnir í mm -hmm. og mhm og sá sem svona pínu lítil tímasprengja byrjar að tykka inn í okkur. Og þessi hérna klukka hættir ekki að tyfa fyrr en við komum út. Á tímabilinu þar sem að við erum í skáknum gakkort okkur sjálfum þá getur þetta kannski ég með þetta gerst. Mm -hmm. Þú veist við kannski verðum fyrr eða einhver segir eitthvað ljótt við okkur eða einhver gerir eitthvað ljótt við okkur eða við sjáum eitthvað ljótt um okkur í sjónvarpinu eða heyrum eitthvað ljótt sagt um hama í útarpinu mm -hmm. þú veist um, áfallið getur byrst í ímsum myndum og, og komið hvaðan af Það er að Það að líka að þú var kannski orðin 25 eða 30 og einhver segir eitthvað eða hvort þú ert einmitt lítill bann Málið er að við fáum þetta mótlætti og upplifum það sem börn. Mm -hmm. Það getur gesti í skólanum, meðalhinna krakkan í skólanum, uh, getur gesti í leikum í tímanum, sundkenslunni. Uh, við einfaldið að upplifum eitthvað ljótt, eitthvað mótlætti sem verða til þess að við hugsum, um okay, hvaði, þy sem samt er ekkert volo mm -hmm. að hérna. ég sem samt ég ég á ekki að vera hérna eða, eða þú vill ekki hafi hérna eða ég er minni en þau. Þúst og allar svona pílur skilurðu sem er verða kastímann. Pílurnar eru bara til þess gerðar að smætta mann. Akkurætt skilurðu. Akkurætt. Og, og hérna skilur man eftir húndinn. Mhm. Mm Jafnvel þóttir við, þótti við lendum ekki í einhverju hríkalegu ræðilegu einelti mm -hmm. vist, í okkar skólaugöngu Jafnvel þóttir við ganski ólunst upp á mjög fallegu góðu heimili, þú veist, eigum við skiljum síka fóreldra og allt þetta þá tökum við þessa pílur, geim þar í maðanum, þú svo komum við út þú veist, mm -hmm. þegar við ekki, þú Eh uh, mörg okkar sparka upp skápa hörðinu, sko og bara skellum grædni hárkoll og hausun okkar og ferum í geiprat gönguna er mm -hmm. fyrir því en pílan er er ennþá off grid veist, okay. í maganum okkur og að vera að burðast með svona tráma í maganum getu sían haft áhrif á eh líf okkar þúst þegar við eldumst getur haft áhrif á persónuleg sambönd þúst mm. eða bara hvernig við eh og upplifum aðra karlmenn eh mm -hmm. uh, hvað áhrif á sjálfsmyndina sjálfsímyndina þúst við það er mjög auðvelt okkur að, að grípa í það að rakk okkur niður og og hérna og refsokkur á einhver og við þróum við okkur fullkomnar áráttu við <hæll> við þróum við okkur dómhærku í okkar eigin garð mm hm -hmm. mm, þar er alls konar svona sirt sem að við verðum síðan að díla við á fullhornnes árm oh, okay. uh, þú veist ekki hvað ég hef hitt marga brotna homma í lífinu <hæll> Og ég er eitthvað þeim. Þú ég er búin að vera bara í því að, að, að reyna að ráða saman og, og og ég held að hérna, það var ekki tvers og löngu síðan. Ég gerði mig grein fyrir því að við hámannir við erum búinir að upplifa ákveðna byltingu mm -hmm. þú veist, í samfélaginu, Akkurat. svona út af við en nú þurfum við að hérna, fá tvær svona bónusbyltingar í viðbútt við strákarnir, við þurfum kynlífsbyltingu og andlega byltingu. Okay, sem lýsar sér í hverju? Við nefnilega að því að við erum kallmenn. Mm -hmm. uh, við pikkum upp ákveðna hluti frá kallmennum. Við erum kallmenn fyrir það fyrsta. Mm -hmm. uh, og við, einhver störa leðinni, þá pikkum við upp þau skilaboð að kynlíf er eitthvað sem kallmenn gera og þetta andlega dót það er eitthvað fyrir kettlingar Góða púntur og e, sumur okkar forðast það síðan að hérna að pikk upp eitthvað kettlingastæla fara út í sexið alveg grilljon grilljón mm. hefst, allir kynlýsklúparnir sem eru til út í heimi sem eru ætlaðið kallmennum for men only, no tillæðin big business Uh, við eigum við strákanir eigum stundum í erfileikum með að láta þetta dansa saman já við verðum að láta þetta dansa saman ef við eigum að vera bara hérna andlega og líkanlega heilbrigðir og ef, ef við eigum að vera húsum hæfir og ef, ef við eigum að geta átt í nánum samböndum við konnanan mm -hmm. og Um, mér finnst ég núna nú lítið þannig á mig og mér finnst ég vera svo heppin að ég er með bæði elementin í mér ég er bæði með maskjúlín elementið í mér og feminine elementið ég er með bæði þetta er stærsta gjöf sem bi ég bara hef, hef stærsta vökugjöf sem ég get að fengið í lífinu. Mm -hmm. En þetta og, frá... í, og í þessu felst minn styrkleiki. Þetta Þa... frábær punktur vegna þess að þú ert að ræða núna um um samkynnernir sem heldir bara líka í samfélagið á Íslandi þó séð alveg góð umræða með fyrir okkur öll þetta með femininity og masculinity og hvernig það er að yin og yangast í íslensku samfélagi að uh, þú sést oft vera áhvenar skekkjur í því Sko ég, sko, ég <gæði> Líka hjá gagginu þau fólki sko. Já. En ég skilgur var að vara Allaðan að mín sagði þessu er, er að í kringum þrítugt að þá þ, e, e, e, þa, þá einfallega býð ég ákveði skiprótt Þú veist, ég fyrir þrótt Búið að vera popstarna í tíu ár Þú veist, og allt vitlaust og, e, og það er hétt mál þú veist, að vera í þeim heimi performera sig í gegnum eitt allsaman sko og ég sér segi, það er nóg að gera hér að þér skilur við, á. þá færðu sko blíðin tíma til að staldra við og hérna, og eitthvað hugsa þeim gang, bla. En ég fer ekkert að pæla í sjálfum mér á einhverjum andlegun level fyrr en í kringum þrítút. Og ég er ennað. Ég vun að læra að það engin útskrift. Nei, nei. Þú veist, ég er stöðugt að, að tekka á minni andlegulíðan bara eftir ákonu prógrami. og oh, það er til svo þar til svo margar margar dásamlegar leiðir til þess að heila sjálfan sig andlega. Mhm. Mm Almennlega þar er margar til margar dásamlegar leiðir til að heila sig líkanlega. Nókvæmlega. Og við um getur farið í réttina, við um farið í world class, farið í jóga, fariðu í, uh, í labbutúr upp á fjöll, þúlust. Eh uh, að samanskapi Andlegi pakkin, þar þetta er sálfræðings, þú veist, uh, lest allar bækuna sem þú kæmst í, uh, hlustað á andleg samtun fólks inn á YouTube, mm -hmm. uh, notaðu tólfspórakerfið, þú veist, bara fyrir sjálfnæðu, að þú þart, mm -hmm. listin er endalus. endalus. Málið er að um, þetta ferðalag, þú veist, að bæði andlega og líkanlega ferðulegi, það verður að koma frá þér. Mm -hmm. Og ef þú ert að dýla við einhverja svona skemmt, þú veist, eins og ég með mitt tráma úr batnæskur, að þá, þá verð ég að byrja að vinna á skemmdini með kærlega. Uh, ég, ég get ekki, hérna, séti hérna og og og fussað að yfir í uh, hva hva hva mitt var ömulegt. Mm -hmm. Þú veist, eða benda á annan, uh, allt þeim að kenna og lalla la. Þá er þetta kominn út í drama. Mm -hmm. Og drama er dreigt af orðinu dramatic sem er eitthvað of stórt, mm -hmm. þú veist, íkt og eða óþarfi. Nei, drama er óþarfi. Fáðu rétt. Góður Áhyggjur, þú veist, áhyggjur er nokkuð sem er alltaf lægi að vera með sérstaklega ef það er einhver inneikn fyrir áhyggjur stundum hef ég áhyggjur á því veist, hvort ég ná að borga hérna, reikningar á næstu mánuð en það þurfi alltaf lægi áhyggjur, mér er það e eðlilegt það en... munur á því hvort að maður vaknar í kvíðakarti yfir því að maður hérna, áæltur að skila tveim ársækningum eða að því maður glemdar hingið já um verða áhyggjurnar algjörlega overblown og, og, og úr öllu samhengi sko Já, þá var það orðin dramadrótning Já, okay. og, og áhyggju fíkil Og ég varð að leggja dramadrótningunni og ég þetta læra að sjá aðstæður veist, hluti, staði fólk eins og það er úr lofti að því þegar ég horfa eitthvað úr lofti Ég er búinn að taka blað og og og penna og ég er búinn að skrifa þetta niður og sé þetta. E, þá var það allt allt annar upplifun að sjá lífið sitt úr lofti heldur en að vera inni í þí miðju að tryllast á stórum öðrum hugmyndum kafna á öðrum skoðunum. Mm -hmm. Og hérna og tryllast á sko þinni version af atburðarrásinni. En er þetta ekki stóru myndinni svona það sem að þegar að fólks gerir í þessari vinnu sem þú ert að lýsa að maður alltaf er komast lengur og lengur í þá átt að geta séð hlutina hlutlust að því það er svo ríkt í manni að eko mitt um já en ég og þú veist, sem er þó samtlandaði að vera dramadrotning eða vera fórnarlamb eða hvað mm. sem það er að meira einmitt einhvern veginn vera á þú veist, hérna Það kom eitthvað upp á en þú veist, þetta er einhvern veginn að einhver Þetta er bara fyrsti-fyrsti og ég ætla að skoða hvaða hlut ég á í því og, hérna, og svona einhvern veginn smott og smott. Ég skal kenna þér eitt <tune> aðeinslega trygg. Það ef segjum, ef þú lendir ykkur um krefjandi aðstæðum eða e, segjum bara er e, e, rex og pex og rífrildi við eitthvað annan ef ég e, sem sagt, lendir ykkur aðstæðum og ég þarf að konfronta einhvern eða eitthvað ríkarlægt gerist í byrja á því að spurja mig Palli hver var þinn þáttur í þessu eitthvað. og ég þarf að skoða það alveg brjálaslega heiðalega ef ég næ ekki gera það sjálfur þá fæ ég hjálp mm -hmm. einhvers stað frá mm -hmm. ég þekki fullt að góða fólki sem að getur lána með dongrind Og stundum, þá er svarið bara einhaldlega það að ég átti enga að söka á þessu. Akkurat. Stundum er svarið að, að það var ég, þú veist, ég var prímadóna. Mm -hmm. Þú veist, ég mitt, þú veist, mm -hmm. vildi. Minni mm við. -hmm. Eitthvað anskotan. Og um, þetta er mest hressandi spurning sem ég spyr mig, sko. Já. Að því þessi spurning, hver var minn þáttur? Mhm. Mm hún stoppar mig frá, frá því að fara út í dramað eh þá ég virð migra tilbúinn til að fyrirgefja sjálfum mér mhm mm laga það sem ég fokkaði upp akkurat þú vissu líka gæti bæta hljóma kanskje þversanakennt en líka þegar maður fer að taka ábirður og sér og sínum hluti þá líka þegar maður stundum að sjáðar skýrara nei heyrðu ég á bara ekkert í þessu Já það þene bara og það er það sem menn finnst kanskje furðulegt að þau ferma er oftar líka að sjá er ég er bara rosa oft þur að taka bleim fyrir eitthvað sem ég á ekki í mm -hmm. en á meðan ég er eitthunn ein að taka ábyrgð á mínum hlut þá er eitthu partur af mér sem er að bleima mig líka þannig að ég eitthunn ein er að skalla skuld fyrir eitthvað sem ég á ekki að skalla skuld á mér mm. í í stuðtumun sagt uh, hérna uh, öll andlvindar Þetta er eins og að hérna, taka til í geimslunni og fara með drastlið og óþarfan út í sorpu. Mm -hmm. uh, stundum er þetta ekkert auðveld. Þetta er ekkert auðveld vinna mm -hmm. og ég vil ekkert að hún sé auðveld. Þetta getur verið mjög töff og sásukafullt. Veist? En ég mena ég fyrir líka í gimmið. Ég er með æðislaðan þjálfara. So Já, heitir, ég séði ofta þetta fyrir COVID. Ég ja. sáði mjög reglulegu gesturinn er í vörglar. Hann er Björn Hilmar og hann er séni. Ég er búin að vera núna með í 5 ár, 5-6 ár. Og ég fer í ræktina ekki til að hafa það hugulegt. Ég vil sársöka... Já, þú, ég, varlega, ég vil öskra, þú ég veist. Ég hef garga og hann já, er að, á, að, að keira vel á þetta. Það eru, þú veist, búfæðu gaurar, <laughs> þú veist, í vörðklassum að þú veist, þegar ég byrja að öskra og þeir brekkur djúr slætir að það. En ég vil, þú veist, að, að ég veit að ég er að, einna, ég fer í sásökan, <laughs> já, mér er ílt á, þú veist, eftir þessa backpressu, þú veist, og eftir, þú þess að ég byggu að, þú veist, ég stundum skelv mm -hmm. þú veist, á löpbánum eftir suma fótatíma en svo fyrir ég heim, sef hvað gerir líkaminn? Líkaminn segir a og er a við vöðvana sem að ég braut niður og þeir bæta á <laughs> til að byggja mig upp fyrir næst, næstu átök mm -hmm. þetta á líka við um Andan Ljö, og hjartað og nú hef ég hérna, e, nú er ég bara þakkláttur fyrir þau átök sem ég hef lendi í í lífinu, mm -hmm. ég veit að, að verða fleiri <laughs> en ég veit að næst þegar eitthvað krefjandi kemur upp á að þá e, er ég mákveðin verkveri til að dýla við það og ég dýla við það á En mitt, þú veist? Ég, ég tek það ekki með mér upp í rúm. Nei. Þú þust. Þa það Klára er, það. Það er lykilatriði. Já. Ja. Maður er hérna, ég held að sé svo ríkt í okkur flestum að að við forðumst eitthvað sem er óþægilegt. En síðan lengur sem við forðumst það, því að því óþægilegra verður að þegar tíminn líður sko. Það er engin frestun á sumum hlutum sko. Þú veist að það að dila er góðþælegt. En hver vill hérna hver vill fara í gegnum lífið fá neinn verkefni? Ja, mjög gott, mjög gott, vi fáum stað verkefnum út í eitt en þú varst þú var degi en af því varst að nefna þetta hérna, hérna, hérna, með ræktina og við erum að tala um andleghleðina líka og hérna er sú tölum á um að hana, tónleikarnir sem alltaf eru tilefna 5. samræðunninni þú hmm. lítur mjög vel út með valdur hm mm hm hm þannig hérna, smá rose <laughs> <hæð> takk fyrir er það hérna, er, er, ertu lengi búinn að vera Að því eitt af því sem gerist ofta er að fólk er að gigga svona mikið og svona, þá er mitt verður hérna, svefnin út undan, lífstýlning kannski ekki góður. Ertu lengi búin að hlúa vel að sjálfum þér? Við hvað, ég gerði alveg frá upphafi. Sko, í fyrsta leið það er ég velda bara að fara í vel með sjálfum mm -hmm. þér. En <clears throat> þótt ég sér búin að, að lifa á því nú nefnstu 30 ár að spila á klúbum og ósna, öldurhúsum sem, og, og félagsheimilum það sem fólk er að skvætt í sig og hafa gaman þá fór ég nefnilega aldrei þangað og ég fór ég fór aldrei eftir gig ég fór aldrei inn ein eftir partí Nei. E, ég er ekki nógu sósjál til að hanga á kaffuhúsum eða einhverjum börum mm -hmm. ég gerði þetta aldrei og ég er eða búin að læra það pílutið í Covid að ég sem samt er introvert. Ég er svona yndislegur introvert. Ég... sem bara mér leið svo vel að vera einn heima yfir. Þust dúllast heima yfir flok flokka sokkasafnið eða mm -hmm. aftur. Og nauð mjér alveg svakallega vel. Mhm. Mm Mundru introvert. Ég er voðlega að þá bara furðuleg blanda af introvert og extrovert. Ekstra, mm -hmm. uh, og Kanski vegna þess að ég er samsettur úr bæði masculine og feminine mhm mm pakkanum. En Kanski þetta er þessar yndíslegu andstæður að togast af mér. En eitt af því sem húðar að hann með píluna og eru náttla bara hugsað til þess að tosa mann niður. Mhm. þú kemur svona einhvern bæ bara ég er bara stjarna hér og ég klæði mig svona og þú þau oft í að vera fáa einhverra pílur og ef að þú ert introvert að þá tekur maður þessa pílur jafnvel auðmiki nærir sér þó að er komið frá einhverum aðalnum sem man rætti ekki að vera hlustað skilu nú mm, en þessna var ég líka búinn á því um 3000 ja og uh, ég, ég varð þúlust að að að skoða þetta mm -hmm. annars væri ég ekki hérna þúlust mhm mm ég, ég, ég væri ekki til staðar nei annars en máli er að mm, ég er listamaður Ég fættu listanar. Ef ég hefði ekki farið að syngi mikrofón, þú veist, þá hefði ég örgla, tekið pensil og strýga og mála eða ég hefði orðið fatahönnur eða ég hefði orðið farið að skrifa mm handrit, -hmm. kannski ég, gera ég, bíó. Ég er búin að sjá það að þú ert ekki búin að vera að fara eitthvað mikið í viðtölu þú ert búin að vera regluleg gestur í bíópodcastum. Já, <laughs> og það er ég fengið að blása út túlst, um það og hérna, sem ég hef ekki fengið tækjafri til oft. Þú ert alveg alveg alveg verið bíómynd áhuga maður. Alveg. Um, Bíómyndnar eiga ákveðin stað mm -hmm. í hjarta mér á meðan tónilistin er í miðt tjöðakerfinu og háræðakerfinu alveg þar ég einhver, ég einhver sjálfsæður bara meðfættur hlutur sko mann stæfti mómandinu þegar auðvitað er að þú bara, þetta er þess að vera gera að vera tólestum þar mm -hmm. Ég held að hérna Ég held ég, ég held ég að við verið með þessar ljótur, Ljótu ef semtir um sjálfan mig mm -hmm. lengi framan af. Og ég held ég hafi ekki rangað við mér fyrr en 1997 bara í Júravisun, í Dublin. Ah. Það sem ég er alltaf í því hérna, íslensku aðstæðunar allar skilur sem það er, er í þessi sjö ára undan gaman af því mm -hmm. svaka skóli En að fá að fara til döblinn í þessa kettni allt þínu var ég komin í pró þú veist, aðstæður próvinnu aðstæður, sko, með prófólki sem við sem ákvala hvað það var að gera og þar fann ég hér er ég á réttu stöð þetta er það sem að ég var til að gera okay. og hérna áæt, <laughs> og fram að þeim tíma Þá hérna. Já þá þá var réttilega stöðugt að spyrja mig um því. er er þetta pop rugl eitthvað að fara að halda áfram eitthvað lengi? Já. Er þetta ekki bara einhver 5 ári í mestalagi og mm -hmm. svo bara tekum við róan hattinn. Núna í dag mmm ég held jú núna í dag þá líti ég að þannig að ég held að ég verði svona blanda af Ragga Bjarna Og sure. Er alveg til í það. Okay. Á, okay, yeah, yeah. Ég finn mig í þem báðum. <laughs> okay. Og hérna einmitt maskúlinn og feminin, ah, bæði svona show englar mm -hmm. bara. Og ég þekkti Raka Bjarna persónulega og heyfara ég, ég fór að ég fór að tónleikar með Sher. Ja. Yeah. Í Zürich. Núna bara fyrir ein og hálf árið síðan, rétt áður en COVID. Keggjað. Okay, yeah. Og hérna, sér er hvað 76 ára. Ég ætlaði hann um að segja. Hún var geðveik. Háranlega hún er öflug. Ég var á svona tónleikum og ég hugsa hann ég, ég er alvi til í þetta. Eða, 76 ára, drottning með harkóðlu. Og hérna, að taka gömlu hittarana mm -hmm. og elska það og þykja vænt um lífið sitt og hittarana og, e, og, og að geta gert svona tónleika sem að segja það ákveðna sögu <síð> þust og og þetta líka sko ég get svarað ég held að að hérna af öllum þeim listgreinunum sem að gæti stundað þá heldi ég að að fólk tengist mest og sterkast við tónlistarmenn. Þagnast að nú er ég búinn að er að melta þetta núna. Já. Móller er að, nú líka hérna keyr út svolt margar plötur í mm -hmm. svolt mörg ár. Mm -hmm. <clears throat> og hver plata tilheyrir á konum tímabili. Og tímabilið þar sem þú varst ungur, þú veist, og hittir kærastruna rétt í fyrsta sinni og þú fórð í fyrsta sleikinn, þúst þá var ekki eitthvað hittar með mér í loftinu. Þetta lag getur verið algjör krapp. Þúst þið tengið. Þið eigið á konar minningar, þúst. að því ég birtist Hon staðs 76 ára gamall viðst, mm -hmm. að taka þetta lag þá á ég eftir að ilja ykkur um hjartanaletnið. Já, góður punktur. Gildir. Og tengingin verður réttlega mun fólk kaski nær að tengja við aðra lýskunarar. Já. Ég ég kent ekka tónlist er einmitt að því við tala um bíómyndir, blikað, hvað, hvað tónlist gerir miki fyrir bíómyndir. Og S og, og ef, einmitt og ákveðin lög í bíómyndum Og, og líka bara í tilfinninga kerfin okkar, sko. Mm -hmm. Ég er mitt, hérna, smásauður sjálfumir, ég var í, hérna, fór í fyrstarkist í Kundalini-jókatíma núna á sunnudarskvöldið. Okay. Kundalini-activation, þegar hvað oh. að og ég bara, heyrðu, bara til ég mæta og gefið sér, sér sér svo eitthvað. Svo bara fullt að gerast og hérna, mjög skemmtileg. Svo var það bara, auðvitað, lag sem er allt í njög sett á í, í restina tímanum sem ég tengdi við ákveðna minningar og það bara byrju þetta tár. Sko. Já. Þetta er svo stær, sko músík nær djúft inn í mann, sko. Þetta, þetta er ástæðan verið því að ég held að tónlist sé drottning listana. Mm -hmm. Því hún getur líka þetta er það listform sem getur haft áhrif á ófætt bönn, mm -hmm. nýfætt bönn, ómálgabönn, mm -hmm. þú veist, pílítur bönn sem fara dansa, þú veist, við eitthvað být. Nei mitt. Það er svona enn að horfa á kvar bium eftir að lesa kvar bók þú þarf að læra að lesa fyrst jú, til jú, lesa bókina, jú, jú. þú getur lesið bókina og þú þarf að preppa þig svolti fyrir biumyndina áður en kvikmyndin læsi þitt þúlust mætir að svæði svo líka geggjað eins og þú ert að segja með sér sko þarft komið með eitthvað svona ég veit í, hvort maður ég kort að mér að nota svona grand old eitthvað einn þar að vera að sjá Ari the Franklin einhvern einn og kemur tekur hitta það er eitthvað geggjað við þetta sko. Já, er eitthvað geggjað Og kì bjarna líkamaður. Já. Hvað var með þetta til dauða dags? Mhm. Mm og ég lærði gegnum hann, hann hann er mitt hérna, ég kynnist honum í gegnum milljónamæringana. Að e, í kringum árið e, 2000 milljónamæringana. Já, er ég var að gleymast því. Já, ég var sko í hljómsveit. Alver, yeah. Frá 93 og ég er meðumandi til svona 96 og þá tók ég smá hlýið til að verða popstjarnar og fara í júru og svona eitthvað mm -hmm. og ég byrði síðan aftur að vinna með í kringum 2000 til 2006 þá datt þeim í huga að fara að hringja aðra syngera til að vera með og smá saman þá voru vortnir fjórir, sko ég bókumil font, bjarni aðra rakki bjarnar og ég fylgdi stæðins með rakka Sérstaklega, hann kom að það, þú veist, tók eitt sett, tók fimmstæsk lög og allt trilltist, alltaf. Mm -hmm. Og mm, alltaf sama kynningin og verti ekki að horfa svona allt ánbyggd. Ja, þetta er lag sem ég muna að syngja 2.850. Og, og ef þið kunni texta þetta þá reyfið bara eina hann hreyfir bara varðurnar og bibliði eitthvað vítlæsu. Ég er búinn að gera það í <f Jim> 50 ára og enginn urðu tekinn. Og hann gaukaði að mér þus af því ég ég ég einmitt spurði hann leið og þetta vart ekki að svo, horra sig á allt á mig. Mhm. <fju> hann hristi hausinn og sagði: "Þú máttt ekki fara leið á hitturinn þínum. er verður þig að venta um það gerum við til að fá ekki leið að hitruninni. Vistu hvað skrítið hjá mér? <coughs> Mig tekur væntum öllu þessu lög. Mhm. Mm og ý þar að gera æfa stans stuð eitthvað en um leið og það byrjar að þá var eins og þar sé það, að séu með eitthvað líkams bara minn, komið í töku ekki fara inn í líkamsminnið. Mhm. Mm og og það kvikknar bara á Já, já, já stanslöst stuð, stuðinni inn í mér, mm -hmm. þegar það byrjar og ég er alltaf full on og þú vist, og ég næg alltaf að fara aftur, þú veist Já inn í það lag, af því ég held að öll lög hafi líka ákvöna orku ég hefði ákvöðin dýmon sem þú getur alltaf að ná því, aftur, aftur, aftur Hvernig er fyrir Það er tvennt sem við langaði að klára hitt með að því vorum að tala um hérna með Eurovision og þú sér samt fatt að fatta því að það langaði að gera þetta er heldur sikkert að þetta algengt að því Ísland er svo lítaland og þetta er lítilt markaður að það eru ekki margir sem jafnvel þú er svo mjög færi í listinni að þá yfirleitt fyrstu árin þarftu jafnvel að vera að vinna eitthvað annað eða þú svona rétt nærða skrimta og þá var Er þetta eitthvað sustainable? Verði ég ekki að gera eitthvað annað? Ó er heldur aldrei séki, þetta ekki mjög mikið af öflugum listamönnum í Íslandi sem urðu aldrei fulltímalistamenn. Mhm. Mm Einfaldlega því þeir náðu ekki að láta enda ná saman í byrjuninni sko. Þú veistu, ég skil ekki enn þotta í dag hvernig mér erlega tókst að tósta lifa fyrstu 10 árun. Ég grætti ekki krónu á neinni af þessum plötum. Mhm. Mm engin af þessum plötum. Þú veistu, hagnaði en ég er líka bara þann ég er crazy ég geri dýrar plötur dýr plötugumslug dýr music video, veist, dýr ég get ekki sagt að ég sé beint að þessu fyrir peningana nei þúlust og svo kanskje græði ég eitthva píluntu að einhveru einu sjógu þá eigi þeim peningum í eitthva einirning einirning þanna að þýrni þá þá er ég semst brjálæð sem, þú veist, listafir ekki kemur fyrst. Allt, allt annað má mæta afgangi. En, mm, það verður líka til þess að stundum einu svolítið lengi í gang, og hérna uh, ég fæ kannski eitthvað demó sent frá einhverjum sem gerist mjög aftur eindar og ég finna þetta mm, er gott lag, mm -hmm, bara calling my name. Uh, svo er ég svona við þetta lag, í helst árr. að lesa lagið, þú veist, ég þarf að spyrja það bítu um hvað ertu? Bara hvaða energir er í gangi hérna? Mhm. Mm hvaða dímón er í felum hérna milli tónanna? Mhm. Mm og ég þarf að ná í það. Þú veist, og ég þarfn klára ég texta, mm -hmm. svo fyrst byrja stuðu þær þær melódía og texti er tilboðið byrjar stuðu að að fara í stúðíó og hnakk krífa stuðu um að hvernig þetta var samda. Já. Veist, hvernig þetta verður útsett. Ertu ertu með hérna og þú nemndir áðan þetta með að vera með svona nokkarna í stúðíónu. Og Rosa eira þúlust og auga fyrir dítilum og smáatriðum og svona. Mhm. Og og núna veit ég að það er gjöf. Og sem að við þykjum mjög væntum. Þannig að þær hérna það er stór munur á því að vera með fullkonnar áráttu og uh, og vera eiga ó ó í mannlegum samskiptum kennur or miðan stanley kubrick að öskra á selletur val í shining ég ætla einmitt að nefnast stanley kubrick af því af tekur þúlust sama atriði 70 sinnum upp á. og hérna af því hún snér í einhverum hurðar hún vitlaust Það var náttúrulega þekktu fyrir þetta Glára hjónabandi og Tom Krús og Nikol Getmann og... Já, þú veist, þetta hérna, e, jú hann skilaði af sér snildaverkum snildaverkum, Já, algjörum snildaverkum, snildaverkum en það var bara lifandi helvítið að vinna með honum Einmitt. á sama tíma og mér langar ekki að vera þar mér langar ekki að koma svolítið fram við fólk En er það Er það eitthvað það það að, að, að, að er hérna að, að að er til annarra aðferða. Ef þú ert hérna, þe, þetta auga og eira fyrir dítilum að jú prófa, prófum, aftur gáum. Eh uh, getum við prófa EQ aðrausi? Getum við prófa þennan núanss? hvað ef ég víbra ekki hér heldur er bara flatur, skilur, Og fullt af svona litlum kryttum og svona meðlum sem þú getur sett inn í músík og útsetningar og mix Þú við blifur samt að augnarblikið þegar úr sleppitökunum mm. að þá sértu samt ennþá þannig að þið langi að vera að gera eitthvað meira mm. já, já, ekki það er eitthvað sem lítur að ævars bara með tímanum veistu maður... hvena það gerist það gerist bara þegar laugin floppa Veist, þá, þá þá hérna sé ég eftir öllu og hérna vildi öskuð að sé ég aldrei farið á stað, já, já, og, að stað og ja einmitt þanna en en þegar fólk tengir mm -hmm. og það er alltaf gutigi og það slætir gegn vey og, og símir hringir og það er bókugig eh uh, æði þá er bara þessi lög bara bestu vinir mínir og einmitt og verða það það sem eftir er sko einmitt hvernig ég mun að spyrja aðeins með þetta með að vera með að þú kemur að tala um þessa tengingu að vera með ólíka Þú hefur farið í alls konar, þú hefur að syngja hérna, með Móniku og svo ertu með disco og þú ertu náttúrulega vendalega mjög oft með ólíka hópa fyrir fram þig. Allt frá því að vera í erðaför yfir að vera með stórt diskoball. Mm -hmm. Hvað upplifur er sem svona, er það bara ólík hvað þetta gefur er, að vera með ólíka tegunda af, af áhárundu fyrir fram þig, ólíka hópa fyrir fram þig og hvers konar tengingu þú reynir þó að búa til? Þessu hvað það skiptir engum máli þótt að sé í jarðaför með móningu eða með tróð tró, fulla lögðu mm -hmm. fyrir frá ég set nákvæmlega sömu orku í báðar þessar bækistöðar mm -hmm. uh, hún er bara ólík veist og uh, á, á meðan jarðaförin er þena hérna öll innó við þúst og stundum með fólk fyrir framan sem að er að dæla við sorg. Akkurat. Og e, kannski fólkarna sem að er svo sorgmætt að að getur ekki gráðið. Akkurat. Ég trúið í að rétt lag með réttum texta, réttur flýtjandi, þúst getur glug glug glug, glug glug glug ítt á alla réttur takkarna og blv, þú þú lelar út úr tárunum þínum. Mm, mm, <laughs> og það er svo mikil hreinsun mm. sem fylgir því. Mm. að fá að gráta svona út. Þetta er, svo, þetta er bara svo gott fyrir sáluna. Mhm. Mm a sama skapi. Brjála ball eða eigum. og við töljum í eitthvað galið lag. Og þá er það allt bara út á við. Mm -hmm. og, og þá er ég eiginlega svolti svo eins svo og sirkustjóri. Nei, ég skil. Skilur þig að stýra liðinu, að stýra partíinu. Mm. -hmm. Og elskar að fá til baka. Þúlust liði syngi bara. Þúlust ég vil helst ekki þurfa syngja neitt. Ég vil bara hérna, geta rétt mícrófóninn fram. <laughs> Þanna. Sérðu hérna hvað ég samsettur úr hérna, þessum tveimur. Algjöllega. Ing og jang pólum. Algjöllega. Masculine, diskóið og balliðunar mm -hmm. þú veist þetta er gjöfin mín mér þykir svo væntum þess að gjöf og ég er að reyna að fara eins og velmeður og ég mörglega get mm -hmm. Er eitthvað í músikinni sem að þú ert eftir að gera sem þú sér fyrir að þú ætlar að gera, einhver tegunda tónlist Ég skulda sjálfumir að, að gera standarta plötu Hvað er standarta plöta? Mér langar ógæsla til að gera helst tvær plötur mm -hmm. eina sem er sunginn á íslensku og aðra á ensku. Og standart er, þá erum við vennilega talum tala um lög sem eru samin kannski á árunum 1930 til 50, Já. 60. Og við eigum slatta af standurtum mm -hmm. við íslendingar og það er þetta nóg af á enskri tungu, skal við segir. Akkurát. Og mér langar þetta svolítið að bara fara inn í lítil stuðíó með jazz mm -hmm. Og gera það. Uh, ég er uh, er í að taka upp plötuna núna. Mhm. Mm pop. Já ja. Og af því uh, tónleikarnir í háskólabýu verða þarna í september. Og núna er smá svona COVID limbo. Mm -hmm. veist, uh, á Þú veist. Eh ég hef núna tíma hef nýtt tíman til að fara inn í stúdíó, taka upp, spurninglægið er komið út, mm -hmm. æði, e, elska það, algjör tilviljun að yngri kynslóðum, Unsteinn Manuel og, og um, Elín. Elín er að gera sín cover á mm -hmm. gömlulóðanum. Mm -hmm. e, þannig að ég sætti einbörð þegar, þegar tónleikarnir eru síðan og gerast í háskóla bjöðu að þá er ég með nýja plötu í andirinu. Ja, það er Þetta verður ekki afmælisþónleikar þetta verður útgáfutónleikar. Útgáfutónleikar. Hvað er það ímynd din útímanum uh, þetta með að ákveða eh uh, ég merkist mér góð lög. Ég ætla að gefa þau bara öll út sem eitt og eitt bara single mm. eða að gefa út plötu því einu sinni varðu nátt að bara svo lógist ekki út plötu af því þá keyrfti fólk plötur mm. nú er þetta bara orði svo gjörbrey. Já vita. Þannig að... sko við þurfum bara að haga sæklemið við vindi. Og... ég er einn af sem fékka upplifa þennan mikla öldugang þetta crossfit úr fasta forminu þús úr geysla tilkomu sem ég gæti sagt yfir í stafræna heiminn mm -hmm. og eh þú þús eru alla þessar hlýtingar skilur ákveði sjokk mm -hmm. fyrir mann sjálfan og fyrir allan bransann og þús þegar nafs er kom þarna late 90s bittu hvað ég að gera það er bara eitthvað líð heima hjá sér að stela Ná, lögum lóta. sem að við erum að reyna að selja en það gisla þér og Já, það byrjaði alltaf með Napster Já. og núna sem byttu fyrr að þá er hérna, Napster málið allt saman bara lent og fólk er til í að borga pokkupening fyrir áskritt af Spotify eða einhverjum aðurum streymi mm -hmm. og ég við skoða fyndi ég, ég hef aldrei verið svona Spotify stjarnar spurningalagið með Birni er fyrsta lagi sem ég tek þátt sem fyrir á toppinn á Spotify. Já, ha. Já. Og ég er þannig að sé af gamnaskólanum sko. Jó. En ég sé ekki betur en að, uh, nú geti ég notað orðið unga kynslóðin sko, litlu krakarnir. Ég held að þau séu í raunna að fá um, betri peninga út úr þessu. Um, já heldurum heldur við gerðum með þessar geislætiskarsölu í ganga í fyrsta leið í, í dæn þá var ránd dýrt að gera þessar plötur stúdíokostnaður, alveg gíkandi sko og hérna, hann reyndar maður varð mótiveraður sko maður mætti undibúinn í stúdíó skiluru, stúdíokostnaður 70 kall á dag og hérna, og maður varð af massa vinnuna Nú getur verið í septemberbeginni heima já, ég, er náttúratlega miklu einfaldara. Bara að teki þinn tíma. Mm -hmm. En síðan var alltaf dýrasti kostnaðarliðurinn við að gera geistladísk var alltaf plötugmslæðið. 4 litur 4 litaprent. Það varð dýrasti sem var gást gerð. Varðar svolítið. Já, þaðu umslagið. Þú sést á meðan geistadískurinn sjálfur kostaði kannski 20 krónur. Þú sést í framleiðslu og kostaði bæklingurinn, þú veist, 150 kall, hvert umslag. Og svo var þetta plast drasli kringum bæklingin, ah, hræt, hræt, hræt. og að fá þetta síðan til landsins, býðið til því, leist út út út þetta síðan í allar búðurnar og reyna að tróða diskonum, veist, fremst í búðuglögana og fremst í hillurnar og það saman. Það var svona fysikal uh, erfiðisvinna og gaman Gaman á jólunum, gaman á þála sem þessu, En Stems. af því kostnáðurinn var svo hár og mikill og dýr að þá heyriði það til undantekninga ef fólk fekk í alvörinni laun fyrir plötnarsinu. Það voru plötnar sem seldist í 20 útstendugum. Einmitt. Sem skiluðu hatt með því. Sem er málta ekki marga plötur á Íslandi. Nei, og vennulega voru það þessar örfáðu plötur sem slóu í gegn. Þær voru raunin borga tapið af allum hinum plötunni Apparat. og plötufyrirtek seldist í 500 reyndugum. Það kom tímabil þar sem að maður uh, man eftir að það var rosa ólga yfir þessari breytingu og að nú væri bara verið að vera hérna arðaræna tónlistamenn og allt þetta. Menni finnst eitthvað einnig eins og sé komi meiri sátt í kringum þetta núna. Kjá mm, tónlistamenn. Og eins og mm. þú ert að segja, að þetta sé kannski bara þú veist, þeir sem eru að gera gott eins og Spotify að þá er þetta bara fasta tekjur Mm. og að þetta heldur á svona tykk og eftir þessum katalógunni en stækkar að þá er þetta einhvern veginn en þá eru ekkar og allt þetta sko mm. er eindir ja. það var það sama sagan sku, með Spotify eða átt hittara það var það hittarin sem skilatíðin tekjum Já. og við erum enn við sama heikarsvóðni hérna á Íslandi mm -hmm. af því markaðarinn er bara einhvern veldig að það lítill ég held að engin, engin geti lifað af Spotify tekið einum og sér alls ekki Nei, það er um sem kannski þú er ekki þeir sem eru mjög ölluðið Spotify listamenn á Íslandi þeir eru kannski komnir í, er ekki miljón inn kom eitthvað miljón download já. og þú farið hálfa á krónu e, Já, ég, það er eina króna á hvert streymi Færið á eina krónu? Já eh en sí hinar streymi en en skiftist sú króna milli ákveðinna aðila ef það er útgafarfræti og svo framveir hvað með hinar streymi sveiturnar þær eru alltaf bara talað um Spotify það er til dæmis svo Spotify með hvað 98% ja það er markaðshlutur og rugl í podcastum er þetta meira 50-50 sko ja ég heldta eins og podcast mitt sé svona 50 55% Spotify og síðan er það iTunes og einhverra aðrar veitur sem er það er En íslenskar leiðin hefur alltaf verið sú alveg frá upphafi roxxins sko er að það var eins og við vættum bara að gera ráð fyrir því að við fengjum aldrei neitt greitt fyrir einmitt plöturnar þú sért upptökurnar peningarnir þú sért tekjurnar þær fara bara eftir því hvað við duglegur að vinna og hvað við duglegur að troð upp. Þannig að það er eins gott að þú fílir að það fara bara sviða troð upp og spít í lófana e eh vegna þess að annaðs kitur í rauninn glintur þissu. Og ég hérna hér tek ég að og og, og unga kynslóðin veit þetta alveg mm -hmm. og hérna og gerir jafnvel ráð fyrir ákveðnum giggum því við erum nákvæmlega ákveðin skólaburnir við geta troðið upp á. Hvernig er að gera díla? Þú veist, taka jafnvel heilur hringverðirnar, taka bæir hótir Veist, og enda á því og því eigum og, tak, veist, nú, og við með ekki að gleyma því miklu, miklu meiri tekið möguleika núna fyrir tónlistaminn á Íslandi uh, heldur en var í den að því núna eigum við sko, uh, það, koma, það kemur vertíð eftir vertíð ok, jól, brjálöð, galinn alltaf galinn uh, en svo kemur Í janúar, þú getur fengið þórablót. Hemmitt, svo kom aðsváttíðir. Febróra og mars, getur fengið aðsváttíðir. Svo koma páskar. Uh, í mai er alltaf brjálaði í júrúfisamball hjá mér. Mm -hmm. veist, í júní og júli eru bæjaráttíðir. Mm -hmm. Í ágúst eru sko fimm helgar í röð. Sem eru kreysi. Það er sko verðsturnarhelgin fyrst. Svo prætið, svo menninganótt. Og svo kemur hérna Ljósa nátti keppa því. Þannig að þú heyrir um, við erum í rauninni í betri málum, myndi ég segja heldur en við vorum. Tækifærin Já. eru miklu fleiri, fleiri. og meiri. Og en er ég, ég, rú... bara, ég teku hann hattinn fyrir um, þessu fólki sem byrjaði að búa til eitthvað sem líkist bæra á tíðum. É, maður fór að taka til því nægnt tís tímabilinu 1995 var auksi og kirkjubara klustri og svona stórhuga fólk klambraðið saman, er veifs mm -hmm. og, uh, og allir einu rangkaði fólk við sér veist, í, í um, þorpum út á landi það eru fél, gullfalleg félagseimili í næstu mm -hmm. hverju einasta þorpu sem ég er komið í félagseimili sem virka bæðins og leikús Óh, jæpal. Ball. Eimt. Og þú getur líka haldið sitjendi tónleika. Mhm. Mm eh þeir fiskar sem róa. Hm. Kann ég bara ef þú er hérna býrð til túr og ef Já. þú hérna, hefur nennunina til þess og getur það, getuna og fílar það getur lifið bara allt elagi lífi. Já. En það sér mér það. það er nota er ofkurlega mikið af öflugum ungum íslenskum tónlistamönnum sem að virðast vera ná að lifa af tónlistinni uh, að maður tala ekki um þessar uh, hljómsveitir og þessar músikanta íslengu sem maður er með sitt eigið sound mm -hmm. og þegar þú ert með þitt eigið sound þá selur þú líka utanlandstýruna jú, jú, akkurat óteljandi bönd sem að hafa gert víðreist og, og túrað mm -hmm. og hérna Er þrep góðu málum. Akkvarat. Ég missti að því, svoltið. Já, 1997 þarna þegar Eurovision leitin eru, já. strax í kjölfar þá eða næstu 3 árin þar eftir er ég mjög mjög mjög mikið að þvælast um þískrand sérstaklega Ísland, Brétland, eh uh, Skandinavíu, þetta já, skilurðu. upp á næstu öllum hámmaklúbbum sem til eru og á geiparæt hátífum sem mm. þá hétu og voru og ég læriði nú svolítið mikið að því mm -hmm. ég, ég fekk nú lána að dómgrind á þessum hátífum <laughs> okay. og dróð það með mér heim til Íslands okay. uh, en mikið óskaplega hefði ég nú þegið að fá eitthvað pínu styrk Já. fyrir ferðaleginu kostnaður er lendi í raunni alltaf allur á mér og flug og gisting og og og og svona stöff sem taldi buttan varð hann sig létt sko. Mm -hmm. Og og endanum þús ég hérna reini sig að gera svona make plátu á ensku 1999 og þegar hún seldist ekki síðan hm mm, þá var ég bara í deepum skít. Deep plate inside platan. Yeah. Þa, það er fyrsta og eina alvarlega floppið mitt, sko. Allt annars sem ég hefði komið nálægt, þú veist, breyttist í gull. Já. Ég feg gullplötur ég fyrir þetta allt, þú veist. Og, Nei, er, og í raunni ég... þá lærið ég bara eitt, að ef það gengur bara vel hjá þér, þá ertu ekki að læra neitt. Nei, en <laughs> neitt. Ég, ég viss ekkert hvað var að gíða út plötur írunni ekki fyrir einn fyrsta floppi kemur. Já. Og síðan þá hef ég farið svaka varlega í allt aðeins kanska þessan sem að ég hérna, sem ég er svo lengi í gang. Þú veist, ég hérna ég geri ekkert núna í einhveru flippi. Mm -hmm. viðst, það verður um að vera ákveðinn fullvissa. Þú veist, ég skil. Í mér til að segja því þeri ég legg að stað þá þoppi ég og þú veist, þetta fer allt saman over budgets og hérna <laughs> Og, uh, og ég, kannski ég gæti að fara að fá neitt mikið út við, en ég meina ég að ég treystið síðan að sí hringi bara í kjálfarið En er ekki það að koma sér á framfæri erlendis sem trúleita maður, það þarf maður náttúrulega að vera með svo rosalega gott fólk í að koma sér á framfæri líka af því að þetta er svo svakalega því að ég er búin að tala við bara hér nesvo, svölu Börgvins, Jónu uh, Guðrúnu Klöru, sem í nælón það sem hún lendir í það er hérna þú gerir samning við plötu fyrirtæki svo er bara musikinu stungi mm. af því það verður ykkur samrunn á plötu fyrirtæki já, já. eða því það er bara ákveði hey, hæntar betur að gera þennan frægan og þetta snýst oft ekkert um hver er bestur að syngja eða hver er bestur tónlistina þetta er bara, mm. bara yeah. hver var með réttu tenginguna á réttum tíma sko. en það heitir það Music Business já, algjörlega uh, þannig að því er ég lítið bak <clears throat> þá er ég bara mjög feiði að hafa aldrei skrifað undir hjá einhverju stóru plötu fyrirtæki. er bara að drulla þess að gefa út sjálfur. Mm -hmm. Og og kaus bara þetta, ok, hér er ég að gera eitthvað diskodót og ég hérna, ég skal bara leggja allt mitt undir og ef þetta floppar að þá bara tek ég ábrjáði, mm -hmm. sem ég þurfti að gera við típusarplötuna, það tók mér sex ára að upp skuldurnar. Sex ár? Ég náði að borka síðasta reyningin árið 2006. Þá var ég losin svo hérna skuldlaus, bindir tú. Var það svona dýrt? Já. Og um, en að samanskapi, ef það gengur vel, æði. Þá hérna... Tókstu... Þá, þá, þá á ég fyrir salt í hverju Tókst það þessa ákvörun mjög snemma að gefa út sjálfur? Ég fann það bara strax að það, það hendaði mér best Já. Hvaða plötu fyrir tekið mér réttur á því uh, gerir svona Já. <laughs> uh, gerir þetta stöf sem að ég er mm. Þetta verður að vera svona mm. Þetta verður að hafa ákveðið sound ákveðið lúk, músikvítóin verður að vera ákveðið nátt og, og sjóið verður að vera fullt af blöðrum og sprengjum og rugli og búningum mm -hmm. og dörnsörum <laughs> Hvað serðu fyrir þér núna? Þú, þú, þú ætlar að halda afmælis las útgáðu tónleikana í haust mm -hmm. Fram að því, ég menna, það er þú vongóður að það kem að það verði komið geggvænt sumar Já, já, og ef það, það ég... gerist æði Sko, mm -hmm. mm -hmm. engin veit neitt nei, nei. Núna. En ég held samt að Uh, ég er búin að ringja í veist, öll fjöla sem til á Íslandi og tala við alla vertana allstæðar og mér heyrist eins og við séum öll á, á sama máli að þegar 500 manna lefið eða 1000 manna lefið kemur mm -hmm. Sú helgi hún verður galin mm, ja. ég mun öruglega þurfa að flauta í nokkra dansleiki. og ploš de leiks flauta til leiks, til leiks mm -hmm. með mjög stuttum fyrirvara. Já. Þúlust þúsund manna helgin verður örugglega 4 gigg. Suma helginar verður eins og brjáluð veslun með því. Bara borgar eins og 5. dag í eh uh, selfos á 1. dag spott í Kópavogai á laugardegi. Mm -hmm. Allt gallið, allir færi sleik. <laughs> og eh uh, geta minn tekið mikið af sum að gingjum. Ef að ég er í góðu formi, ertu búna að, að læra inn að alveg? Já, ef að ég er í góðu formi sem að ég er, sem betur við, að þá ná ég 3-4 gingjum á viku. Já. Og þú þeg, þú voruð í leikhúsunum núna að gera Rocky Horror. Mhm. Mm 2018 þá voruðu að að jafnaði 5 sýningar á viku. Mhm. Mm og undir leggja það jafnu að vera í þannig sýningu og að halda tónleika. Mm, sko Það er eitt að vera í leikhúsi þar sem þú getur gengið að bara þínum búning, vísum og allt er á sínu stað sko mm -hmm. en allt annað að túra þú veist, vesturum að helgi e, þar sem ég er kannski einmitt í vatnarskóum á, á föstudí agurir á lögutí og þjóðutí eigum á sunnudí mesta, mesta energíð fyrir í ferðalögin já Ég er áði bara eftir ferðalögin. Mm -hmm. Gigginn sem slík eru bara yndisleg. Mm -hmm. En ég næði þessu með því að vera eiginlega stöðugt að, að hýta mig upp allan tímann. Mm -hmm. Að mændsettið sé bara á næsta gigi, næsta gigi, næsta gigi. Ja. Og ef allt er í lagi, þú veist, Ég, ég finna að það er allt í lægi, þú veist að það er í lægi með samtið og hún, það er allt klart og tilbúið og ekkert að þessu, þá getið slæft tökunum mm -hmm. og bara haft gaman. Bara haft gaman er Og þeir fyrstu sem taka eftir því að það sé gaman hjá mér, það eru áhörðunir. Já, er mitt. Þeir fattastraks. Já. Ég og... takir svolítið mitt hérna, þegar þú ert að performa að þú eru einhvern veginn, eða þitt innra ástand fer út í salinn, sko vissulega mm. það er nú bara þessi indislegi kontaktur mm. sem þú áttu við áhárundur mm -hmm. það er kontakturinn sem vaknaði upp hjá mér hvað sér þegar ég sá hana Akkurat. þú veist, fullt af minningum og þú veist svo er hún flott og þessu lögur og, og hún gæði veik mm -hmm. að syngja, þú veist, allt í upprænlegum tóndagum, þú veist sá ekki á <laughs> er eitthvað aðri Er þetta ykkur aðrir sem að ég líður eins og þið er eftir að fara á tónleika þá, út í heimi? Mm -hmm. Ég á eftir að sjá Janet Jackson Já Kontrólplatan hennar 1986 mm -hmm. vakti mig Þetta var fyrsta elektroplatan sem grúfaði okay. Prins var reyndar búin að þetta hérna, kemast að sig nálægt í, sko. Mhm. Mm og sagan segir að Prince eigin og eitt laga á þessari plátu, það var hann sem samti What have you done for me lately. Já, okay. Mhm. Mm Ef þú hlýstir gönggilega, þetta gæti verið Prince lag. Okay, okay. Mhm. Mm Þeir áttu það og því. Miðskilst á einhverum tónleikum þá hérna þá að spila á Prince tónleikum. Mhm. Mm Sheila var með maikinn. Mm -hmm. uh, og Prince grípur fram eftir Sheila E. Þegar hann syngur, what have you done for me lately, who wrote that? <laughs> Þannig, a, þegar, é, é, ég að, Þannig að ég skulda sjálfum mér að fara á tónlega með tíðanir Jackson. Og ég verð að fá að sjá eitthvað úr Jackson veldinu. Já. Á meður þess og ennþá lífi. Já, kegja. Mm. Ég erum við ekki mér að fara eyrir, sko, þú sæðir við með áður enn og hversu við þetta að þú uh, þyldir ekki smóltók. Nei. Það er ekki búið að hefnast af okkur að skauða fram hjá því. Ég held bara. Okay. það bara. Ég má að læra núna, þarna er ég nefnilega introvert að ég hef enga þólu með fyrir small talk. Right? Það slokna bara á mér mm -hmm. og þess að kannski finn ég mig ekkert á kaffihúsum eða einhverjum partíum með einhverju fólki og svona bla. Ég er miklu meira one-on-one -on -one. mm -hmm. og þú veist, ef þú spyrir mig, hérna, þyri tilganga lífsins. Þá vakna ég. Já, ég skili. Og anna þar er í. Og líka þú og... spyrir um biómætir. Já. <laughs> er þetta dásamlegt að búa í himnól? þetta bóðið? Já, um ég maltha fram. Já sé þig. Við erum búin að vera í, þetta er gaman. Við erum búin að vera í næri 2 tíma. Aha. Já. Wow. Wow. Kann væstra tala um? Bittu, gjigi, bittu. Þetta er gerti ég hef aldrei gert viðtalaði. Ég undirbý með undir viðtölum og skrifa allt niður en ég gíggi þig aldrei á það sko. Aha. Já, já. Aha. Þannig sko hággætt er með að skvíla þí. Já, ég spurði í munta einmitt hvenær er þú tókst síðast viðtalið? Það var forsíðu viðtalið þegar þú fórst í ferðina einna til Sierra Leone. Erta djóka? Já, já, þá tók ég forsíðu viðtalið 2011. Já, þó já. Við, við, þá tímans sem var þá. Já. Þú einmitt hérna, sú ferð hafi áhróðið. A ekkert smá. Og ef aftur? og byggðum um að fara í aðra svipaðaferð, að uh, klukkan hvað ég að mæta? Personis. Já, ekki spurning. Já. Ekki spurning. Og um, ég á eftir að skoða heiminn aðeins meira og byttur. Já, einhverju sérst ekki partara heiminu sem þeir lífur er svo eftir? Sko? Alveg eftir að fara til Asju. Já. Ég á það alveg eftir ógert. Já. Og hérna, það er bara óplæður akur, sko. Já. Sem svo skrítið. Æfti... Mi Ég hef komið nokkru svind í Japan, mér líður eins og það nú eða allir að fá að koma því Japan Já. Það er bara svo rosalega futuristik og bara einhvers konar svona Mér skilist það sé til Godzilla Hotel Það er allt í, í, í Tokyo Í Tokyo <laughs> og hérna, það er bara hotel sem er jafn, stort og sko, real size Godzilla Já. Og í staðinn fyrir kirkju eitthvað kirkju klukk eitthvað þá hérna gargar godzilla á <laughs> á klukatíma rast. <laughs> ég bara kaupi það af þetta segir tókjóu sko. Já. Það er allt í tókjóu. Já. asi er náttla svo ólík. því svo er maður með suðausturasi þar sem er með Bali og það sem er náttla meira svona, hérna, strendur og þann er dót sko. Oh. Síðan og ég ég var alveg eftir Kína og síðan er svo svo Bhutan sko, sem er hérna það sem ég held að séi í landslögum að dei allir að vera hamingjusamir. Sko. Nei. Bhutan. Wow. Það er, þeir hleypi ekki inn, nema, ég held þeir hleypi inn, með sí, minnulega sér, sí, 20.000 ferðamenn á árið, okkur fyrir þess. Vá, og hver er mæli, hvar þið þeirra á hamingju? Er, kann, hún, er, er hún mælt í tölum? Nei, er, sko, enn, kann ekki enn, alveg enn, segja frá þess, en það er í raun og bara svona statement um að materialismu sí ekki það sem allt nýst um, sko. En yndislegt? Já, þróbært, og fólk sem hefur komið þangað, það er ekki nokkrar sem hafa farið þangað um segja að þetta sé algjörlega unique upplifun vegna að þess að það er fáum verðmönnum liftin, og haldiste eigailega alveg hérna óbreytt í gegnum aldeirnar sko. Þannig að mm -hmm. þetta er svo að koma bara langt aftur í tíman og svona sko. Heyrðu þú ert að snella með púta? Er ekki? Já, pútan. Farðu þú þú gíggerðu þetta. Sko að því þessu hefir ég áhafa af því ég held að hamingjan þúst það hvað er það að vera hamingju samur. Mhm. Mm Það það, í hverju er það mælt Það er mjög erfitt að mæla uh, Ég held að ég sé mm, alveg ofsalega hafmyggisamur og sáttur í grunin alveg mm. korið í mér er hafmyggisamt mm -hmm. og ég held ég sé það hafmyggisamur ég, ég get ekki einhverfaliða okay. og það er öðruklæð að það mm, ég er að vinna vinnu sem tengist á hámálunum mínu þalli galdri. Já. Þann að mér leiðist aldrei að fara í vinnuna. Ég á aldrei leiðilan dag, skilurðu. Og meiri sé þúst að undirbúa hita sig uppskilur og leggja hann hann það, dressa sig upp og vera sætur og fínn. Mm -hmm. A uh, I love it. Þúst þrautlega ykkamett. þegar hérna bara þegar ég er að dressa mig upp mm -hmm. skilurðu, fyrir þetta viðtal mm -hmm. þar með er viðtalið byrjað það er mjög góðu punkt skilurðu, sjóið er byrjað ja. ég er alveg þar já. og þannig að það gerir mig svon, peningar Blö. akkurat núna á ég enga peninga ég er í mjög miklu mínus eftir þetta COVID ár, er það? tekjufallið mitt var 76% 76% milli ára, já var eitthvað gert en, eitthvað? en ég minna að ég erða farirnar og litlu já, litlu príðatpartín algjörlega björguðu í lífum í sko. náði að borga hm, næstu því allt sem mér byr en hérna en ég í bankanum mér er alveg nansi hár og ég ætla að leiða bara að vera já, já, ég ætla að leiða sem yfir drætti að vera hann bara að ég veit að síðan byrja ég að vinna já. og ég, ég næ þú þarf ekki ætla. sex árið þetta? Ekki þetta, það held ekki, nei. En var eitthvað gert fyrir listan, stóð til og tímabill að fara eitthvað að kalla danska leiðinni eitthvað? Hefna. Sko, ég fekk núna um daginn tekiufall styrk. Já, einmitt. Já, og að því ég er einmitt að te, tekiufalli mitt er meira en 40%. Já, einmitt. Og það sem ég er í 76% að mitt ára, að þá er ég gelgengur Gjelgengur í, í það, slíkan styrk, sko. Mm -hmm. Æ, þessi styrkur dugir ekki til. Uh, til að borgu upp yfirdráttinn. Ég er núna biði eftir svo köllun viðspyrnum Og hérna uh, ég ég get ekki einu sinni um hann en þó. Þú veist ég held að forréttis sé ekki einu sinni uh, en ef ég get sótt um hann og og fæ hann að þá er ég ekki sloppinn en ég kemst nær ja Það er ekki stæsta, stæsta peninga að mann ennir ekki að vera með peninga áhyggjur. Sko og það er hundlega eitthvað. Ég get ekki, þú veist, ég hef alveg verið á þeim stað, sko, að leifa peningum að hafa áhrif á það hvernig ég dreg andan yfir daginn. Mm -hmm. Og ég varð, þú veist, til að, til að bjarga andlevi heilsunni þá varð mér að vera alveg sama. Mhm. Mm og á sama tíma sína ákveðna áþygi. Einmigt. Ég varð að taka saman semst allt allt það sem ég skuldði því og forgangsræða skuldunum. Mhm. Mm þú veist byrja á skattmann, þú veist, borga skattana sína, ég vil ekki díla við dráttavextinn frá skattmann. Okay. Þannig þyr eru allt að þeir, alltaf, þeir mæta forgangi. Okay. Uh, Ég þarf ekki að kaupa mér ný ykkjaföt. I own none og ég lærði það í COVID. Þið yfir allt á í mikið að drasli maður. Sem að ég er bara búinn að vera í því að hreinsa heimilinn mitt af alls konum drasli. Ég er Það eina sem þú getur verið fullviss um í lífinu er að þú munt safna meira drasli. Þetta er rosalegt, því svo sko að ég, hérna, þegar ég fór í sókví, þá byrjaði ég að taka dót og setja í svarta og svo er ég búin að losa með einhverja fjóra-fimm svarta bóka og það sá ekki ökk á vatni, sko. Þá hugsaði hvar kom ég allir drasli fyrir, mér. Já. Og ég vil, ég er núna að reynsa heimili mitt af drasli og í leiðinni þá held ég að reynsa píluti sjálfann sig innmort. Það er fáralegt, það virkar svo leys. Það er al og þa og það gerir mi hamingjusamman þú veist að e, e, búa þú veist að heimili ég vil gera falllegt kringum mig og og hérna og ég er happy homemaker ég elska að þrífast heima mér og elska að elda og er það smá kanska þar sem ma væri introverti neðr því þú, ert, þú hefur uh, verið mjög áberandi mjög langan tíma og þú hefur hérna farið viðtöl þú var opnað alls konar hluti en þú soldið heldur heimilinu Já, sem einhver svona sem dó þú... þar dregi líka línuna. Og þar líka bara teki eh uh, ábirð á atikli síkin í mér. Eh uh, það vissulega kurír, þú séð að þekkjum allir. Mm -hmm. Ég fereilega ekki út úr húsi eitthvað væsli matinn á þannig að einkur sem betur fer horfi á mig. <hæk> og sem betur fer þá hérna þá fæ ég vennulega jákvæða að til því. Já, ég mitt. Að fólk sér mig og bróðsir pínu. Og mér þykir ógjöfslega væntu það. Já, gekkja. Ok, og það þýðir hans eitt að einhverstaðar á leiðinni, einhverstaðar á þessum 30 árum, þá hef ég búið til einhverjar góða minningar já. hjá viðkomandi. Þetta er svolítið, þetta er mjög spes aðstæður að vera í. Mm -hmm. að, að lappa til bæ og fólk bróðsir til hans. Já, bæði það eru rosa verðmætti í því sem gera með hafmikið saman og mm, mikil verðmætti líka fólkinu í því að ég get unnið þess að vinru uh, staði allir þessar sköpun og það að performera svona mikið er ákveðin sköpun það mm -hmm. er ákveðin gjörningur þetta Alkjöla. er gjörningalist og, og næringin sem að færa út í því þú veist, Ég verði velhætt með þessu óvirkilur, gerði líka að hama mm, Ég passa mig á því að umkringja mig góðu fólki sem hefur í ákvæð áhrif á mig. Mm -hmm. Ég hef uh, fengið minn skamt af negatífu fólki okay. í lífinu og að vera með negatífu fólki eða fólki sem eru slæm áhrif á mig sko. Uh það er ég, ég fæ svo köfnunar tilfinningu. Þú mm veist -hmm. það þar er eins og þar er svo að labba í drullu. Veist, já, í já. í Og ég hefna það ekki. Mm -hmm. Og ég þarf að ég ha líka líti eigin barn kannski hef ég haft ákveðin negatíf áhrif á, á annað fólk að samanskapi Akkurat. og þar með e, eigum við ekki saman Akkurat. þú veist, bara sorry, samskipti mín og þín eru bara eitt langt járpröytaslis mm -hmm. en, vi, en, en við aðra er allt smúð og þau skilja tungumónum þau skilja uh, vini mínir fatta hvenari er hvað vís skilja humorinn minn sem er, er big svartur og hérna og eh uh, og alls ekki allra uh, skilja þessar rugl býumendur sem ég horfa á mm. veist, og geta horftaðar með mér Mhm. Mm Þúist karlar þar platte myndirnar ekki bara þær heldur <laughs> líka þetta artifartí dót allt saman. Veist, að, og það er eitt sem að ég mæli með úr því Úr því unga kynslóðin og litlu krakatinn er farin að hlusta mann mm -hmm. veist, og hlusta átt á disco stöf ég mm ætla -hmm. að beina til þeirra ef þau ætla að fara að gera músíksjálf eða skapa einhverjar listir hlusti á allt ekki eða alltaf að vera að gera disco plötu ekki bara hlusta á disco hlusti á klassíska tónlist hlusti þið á gamli djaskjagerana hlusti þið á rakabjörna hlusti þið hlustið á kvipinatónist, hlustið á country, hlustið á rappið, hiphopið, teknaðið, og ég get loðað hverju í því eftir að gera gæðveika diskopletu. Og ég hef verið svo mm. lánsamir í lífinu að hafa fengið að smakka á þessu öllu. Mm -hmm. Ég kem að story fjölskyldu, öll mín sískinni voru að hlusta á sitt hvora tónlistastefnuna þegar ég kem í heimin langsíðastu sko í langingstu sko. Mm -hmm. Þannig að ég var svo heppin að fá að heyra bara allt með móðarmjölkinni. Þú veist, klassikina frá papamömmu og þjóðlaðatónistina sem að Ditto var í, mm hún -hmm. var í spilverkinu. Þú veist, Kate Bush, Pat Benatar, Finlissi Motorhead, Æ, ég fekk allt. Mm -hmm. Þetta er líkja lettrið. Píkku og bróliku örtum. Hlustað á allt. Þú veist, eða þetta skrifa bók, lestu allt, lestu Ennig. líka, þú veist, romantísku rauðu ástarsögurnar sem du getur keift í bónus. Mhm. Fórstu ennþá í bónus? Já. Ég tók aftur í daginn. Romantísk rauð ástarsögur. Og þúst ef þú ert að fara að gera bíómynd. Horðu líka á svona drull drast splattmyndir og horðu líka á Metropolis. Skilur, mm -hmm. Sem er þrekvirki. Þannig þögult þrekvirki. Mm -hmm. Og heinna smakkaðu á það öllu áður en þú leggur orstöð og einu getir lofaði Ég lofa því að þú ert listamar fyrir að fyrsta þá munt þú setja þitt touch á listavörki. Það er ekki að fara að gera metrópolis það er ekki að fara að gera hana aftur veist? en þú hefur þetta þú hefur þetta know-how bakveira mm -hmm. ég mæli með því heyra litlu krakkanir í mér Það held ég, mm. fullt af fólki að hlusta maður á því við erum búin að halda aðeins áfram þannig mm. að erna þá var ég mynd þegar ég verið að spjalla við fyrst um að koma í gað þá varst, þú varst, mjög, þú varst mjög án að það þátt það var það að ég fekk erpina Ó já, þú varst mjög án með það er það Vara. Ég elska erp <laughs> er Ég helst að hann elski mjög líka <laughs> Alveg að mm. Hann er eðislegur Hann er svo gaman um ég, það líka, erpur, erpur er fylltarslaus Akkurat Og við, við þurfum það Það er svo þakla á sko. Þegar fólk er fylltarslaus Ég ætla að vona að Ja, ég, ég er ekki fældislaus á annan hátt heldur en hann. Já. Ja, annan hátt hann var bara svo skemmtir hann, er, hann er svo talanda. Og svo djúpa þekkingu Já. Já. á íslenskri tungu, þú veist hvernig hann notar hana. Það er, það er listað, er ekki hann tala. Það er svo leið sko. Mm. Það er svo leið og hérna og einmitt líka bara gaman þegar mað deltir í pólítískt sko spjall við eitthvað sem er ekki pólítískt. Það verður eitthvað enn altverri sko. Ég veit það. Ég alveg geta það ekki. ekki þú heyrirð á mér ég er ekki þar. Mm -hmm ég er alltaf svona sjanghæjað framhjá pólitík pólitík, já. já og hérna en það er hún oft alveg já, og líka kannski vegna okay, hér er ég, eitthvað, rangafið mér á 1993 uh, orðin eitthvað andlit eitthvað, eitthvað skona mannið þetta baróttu mm -hmm. eitthvað, eitthvað sem að ég ætla að mér aldrei að fara eitthvað út í veistu, ég hef aldrei verið í stjórn samtagnar á 78, Nei. eða neitt aldrei, jú, ég var í undurbúningsnemnd hins einn þegar þú var að byrja mm -hmm. 1999 til 2006 það eina sem gerist þegar ég mæti á fund eitthvaðar eitthvað félagsfund og fundur er settur á dagskrá fundarast í dag er ég, þú veist Sónar út bara Það er, er eitthvað að að í eitthvað að Ég erfitt með að setja kjur ég, hérna ég fyrir við bara að vita Heyrðu, í hverju er ég góður og hvað getur gert þetta hérna? já, er ég fyrir það bara að gera það ég hérna, hringi ykkur þegar er tilbúið ég, ég dáist það þessu fólki sem nennir að vera vinna A að vinna við þetta sko. já, ég verð að dásta því líka sko. en, en ekki hringi mig Þú... <laughs> hefur verið Ból. hringið og hefur verið döðin um að fara í bólt stundum, já, á er, og til úr öllum áttum já. bæði vinstur og h bara... Ég hef alltaf sagt í síman ættu galinn uh. <laughs> <laughs> og hérna nei. að því ég líka ég er á þeirri blasu að um, að mannréttið að baróta sama kurs baróta það er uh -huh. það er mannréttið að hún verður að vera þverpólitísk einmitt að því þegar þú í mannréttið að barótu hvort er fyrir hvað sem er eh uh, fyrir fatlaða intersex trans gay eða uh, örirskja eh uh, ég get lofað ykkur allt þetta fólk kemur hvað er af að, we are everywhere Já. og við erum í öllum flokkum ja einuitt þessi barátta má aldrei verða flokkspolítísk nú hún má aldrei fara út í við á móti þeim Nei. sem gerist stundum Sko, er það staðræðileg. Já. En það gerist en það var hræðilegt. Um, það gerist í þessari pólariseringu núna stundum að þá er svona þú þrust ef ég er hérna með yfir línuna í bóludig að þá á ég að vera með þessa skoðun í þessu og þessu. Og mér fannst covid datt inn í þetta samt. Hvernig na? Af hverju þar covid að vera pólitískt? Þyrkiu internetið og og kommentakerfið bjó til þessa pólariseringu. Já ja, rétt. Og algoríðmanir og allt þetta sko. Það ah. er Vi Læði... höfum aldrei, við er svo pólarusölur. Þetta er bara pólaruseru í mannkynsögnum heldur. Nei, rétt. Ég rætta þetta dalti við hann fræðulagt. Rætta þetta dalti við hann Jónas Sigur, þar ankom hann. Hann er er forritari og tölvuspecialistur sko. Þetta mm. með algoríðmana og einmitt hvernig hvernig við búum til hérna Bergmálshellinn okkar og... mm. þetta er alveg brjálætt áhugavert sko. Nei, og, og bara og hrilling saga á sama tíma. Já. Þú dalti, þú varst dalti hérna við samfélagsmiðlunum og þú hefur aldrei séð mig rífast við neitt eða yppakokk á kommentarkerfi á internetinu ég geri það ekki, Nei. ég fer ekki að þangað um inn Nei. og viðstu hvað ég held ég held að 76% fólks siti við hróan tölvuna og fylgist með eitthvað nakkarifrildi <laughs> og yftir ákslum og er ánkólu rauðanum í alvöru Nei, ég held að personur og leikendur E ég er mikla. Mhm. Mm Síu bara erf frá mannasker. Það er svolti svoléss. Sí er svo gaman að að hérna þar allt í hinum byrjaði því að, að, að, að ég er nú með þetta hina mynd á YouTube og það er hægt að kommenta og það ímyndir okay. ah, sig er, er, er svo 90% af kommentunum myndu þetta er mína er jákvæð. Okay, 5%. Þú sé bara þetta var frábært viðtal. Heyrðu hann er frábær og mérst þar svo gaman því man er ekkert núna svo vanur því að kommentakerfi þurfa vera Það er ekki Uh, ég held samt að við sem að uh, a læra vonandi að já, bara, já. það sem hún setur inn í internetið, það er það sem hún færi tilbaka. Já, það er svo lis. Og uh, einskot að læra það og vera með það á hreinu og þá kemur hérna önnur hérna svona áskorun. Ertu tilbúin til að lifa með því sem hún setur á því? Mm -hmm. Ertu tilbúin til þess að standa við það sem hún gerir? Mm -hmm. Um, það gætum verið kominn með kynslóð núna sem að sem að er hlutinn vexst þa mikið upp með þessu að hún kann mun kanska kunna betur á þetta og eitthvað ein hérna eða og við séum kominn með sem að og eftir að gefa af þökum putta. Já það er líka mögulegt. Á samfélagsmenna. Já sem kveikir á því að like er lígi. Mhm. Mm þú veist uh, þú fíknast upp. Mhm. Mm þú veist ég hef fíknast upp. Þú veist við að setja eitthvað póst í, lofti, en, í, í, í loftið eða setja eitthvað nýtt lag í loftið. Og ég sé ekki um náttuna mm -hmm. þú þúst að fylgjast með mm -hmm. views likes og þetta og þúst mm -hmm. þetta er ekki gott. Ég, ég, ég er í svaka áttökum. Mhm. Mm við sjálfan mig sko með mm -hmm. þetta. Og, en, en þetta er hann af til þess að að sitja eitthvað í lofti og næira aðu neklunarnar 100% þúst. En eftir þrisum eins og mart annað að ég væri ef við værum að nota þetta á fullkominn hátt þar er þetta frábært tól sko til að hérna, við ekki að tegla og því sem að gera og hérna, til að eiga samskipti við fólk en síðan bara erum við mannleg og breysk og með fíknitilningar og þá er oft bara miklu hægara sagt en gert að eiga við þetta af skynsemi og réttan hótt En sko. um, veistu, ég hef sagt þetta áður og ég ætla bara að segja þetta áttur Internetið er uh, al al magnaðasta tæknibilding sem hellist yfir mannkynið síðan bíllinn Kom, síðan vélknúin bíll mm -hmm. tók við af hestvögnum mm -hmm. út á götu og hvað gerist þegar hérna þegar hestvögnum verður að víkja fyrir einhverju mm -hmm. vélknúinu hérna drastlega á fjórum hjólum jú uh, afleiðingin varð mjög mörg ljót umfyrarslis mm -hmm. einhverjum og sérlega þegar unglingar fengu allir þínu billigla in the 50s Og, vild, og allir viltu vera svo James Dean ok og e, kunni unglingandi að keira sér bíla nei afleginn var ljót e, e, e, e, e, ljót umfyrðarslis og við urðum við vorum neitt til þess að búa til umfyrðareglur mm -hmm. í dag þá skilur allir heimurinn hvað rautt, guld og grænt þýðir mm. við erum núna held ég að þöglast við að búa til umferðarreglur mm -hmm. á internetinu við höfum öll orði vitni að mörgum, mörgum ljótum umferðarslysum á internetinu algerlega og og og, og misjánt sauður og, hérna, og fólk sem er þarna inni sem hefur ekkert gott í hyggju einmitt og erum við bæði að að búa til umferðarreglur fyrir notendurna en síðan, síðan er eitthvað sem segir mér að það verði líka búið til umferðarreglur fyrir þessi fyrirtæki og þá sem eiga fyrirtækin eins sko. og Facebook og þetta vegna þess að þetta eru bara orðnar og valdamiklar einingar eiginlega til þess að sé hægt að leifa þeim að hafa þetta bara einhvern veginn Ná. það er þetta svoleið sko. og finna, þannig að ég heldur sem að stað og ég get bara veist, vonað mm -hmm. og beðið að raukt gult grænt verði að veruleika í netheimum mm -hmm skýrar umferðarreglur sko. Mm -hmm. Ég get fyrir núna út og keyrd bíli mínn og hérna þá er bara geð veikt geðveikar samgöngur. Þú veist, mm -hmm. og hérna allt smooth. Mm -hmm. Ég veit ég kemst heim smooth. Og og hérna í ef að ég fer vanlega. og lendi ekki neinu. En núna þá, hérna, þá er ég á netinu og ég fái ykurt herrðistpóst. post veist með myndum af mér eh uh, sem lítur út fyrir að vera ég að senda aðdóndum mínum eitthvað bréf þar sem ég er að segja að ma farinn eitthvað veiss að gefa kreditkortana númerið. Já einn. Yeah. Og það er eitthvað sem ég sendi beint til rannsóknarlögreglunar. Mhm. Mm og kæri. Mhm. Mm og okay stundum mjög erfitt að gera nokku við því að þyr geti ekki einu snúið að hvaðan. Nei svindl, svinkapóstatni koma einmitt, einmitt. Þetta er, það er rosa flókið sko. En sjáðu þitt, við hérna tlumist núna uh, Ok, íslendingar Ég veit að svindlpóstatnir eru farin að verða flottari og fullkonari ljótt að segja svindlpóstatus er fullkomin en íslenskan er farin að verða betri. Já. Þetta, þetta er ekki bara eitthvað Google Translate íslenska. Mm -hmm. Ég er að halda á nýjustu póstónum sko. að það er einhver líkara en Þetta fólk sé með eitthvað íslending bara í vinnu við að skrifa þess að teksta. Þetta er orðin það flott. Á. Við samt, skilurðu, sem heimasýtjum, þurfum að fatta og læra hvað er svindlpóstur. Og ef að ég er búin að gefa út fyrir löngu síðan, að ég mun aldrei búa til eitthvað haptrætti, þú veist, viltu vinna, hérna, máltíð og veitingasta með mér, mm -hmm. ítt á þennan takka og skráðu því hér, bla, ney. Nei, ég mitt. Þegar mitt fólk sem fylgir mér, skilur, veit þetta, þá gleypa þau ekki svona svindposta rátt. Nei, mitt. mitt. Okay. Og þannig þetta er líka við. Við getum ekki bara að byggðum að verða búna til ykkur umfærureglu, Nei. sko. Við sjálf þrustum að vera með fatterninn í gangi. Absolut. Og þann kemst við heil heim. Í gegnum næsta surf á netinu. Kekka. Hm. Kologard. Er hægiki bara? Held ég. Okay. Þá var samt að fá heimson. Heyrðu, bara mjög næs, er hægiki? Já. Keppi, finn skil geta talað svona í hérna flæði, er hægiki? fæst mér. Ég villa vona að það hafi bara eitthvað gott komið út úr þessu viðtali. 100%. Ég villa ég villa vona að einhverr sem heyrir þetta geti tekið eitthvað af þessu til 100%. Tekið til og hérna og og vonandi hérna gert eitthvað gott við það. Tursamlegt. Takk fyrir komun. Takk fyrir með þér.